A dissabte a Ràdio Porret de 12 a 2 del migdia l'actualitat dels esports a TAP Esports Hey, what about Western? Yeah. You want Western? Western. This is Western. Mm -hmm. Gràcies, senyors, bon dia! Aquest és el programa número 9, el nostre davanter centre la l'etapa esports de l'era retallada, per allò del qui paga descansa però qui cobra també... I que aquest encara que no ho sembli és un programa destinat a totes aquelles persones. Que la pilota els hi de més a l'olla, carai. Diari de bord. Segons el nostre comandant, la feina de manteniment, organització i direcció dels instruments necessaris per a l'aventura estan ja molt avançades. Queden tan sols uns filets i no pas de vedella... Què més voldríem? Però no, els filets són més semblants als de pescar. Doncs tan sols això i és el que ens fa falta per resoldre el nostre futur més llunyà, perquè el nostre futur més proper el tenim com qui diu a la cantonata. Avui, 17 de desembre 2016, benvinguts, esteu a la sintonia de Ràdio Borreig Emissora Municipal. Són ara mateix les 12 i 7 minuts, amb una temperatura de 11.7 graus centígrads, una humitat del 62% i una pressió atmosfèrica de 1031.8 hectopascals. Avui, present, passat i futur en 30 dies pel 107.3 de la vostra EFA, De res, això, el nostre futur més proper, a Nadal, Què és el que farem per acomiadar-nos del 2016 còmodament des de casa, que a la vegada donarem la benvinguda al 2017 ja de festa i celebració, desitjant que, com a mínim, que sigui igual que el 2016. Aquest, doncs, seria el futur més proper, tot i que, ara que hi penso, no tindrem dos futurs, sinó que en tindrem tres. els 300 el portaran els Reis, oi? El futur més proper ja el coneixem. Ara ens queda descobrir els altres dos. Sobretot, el que fa uns moments m'ha vingut a la memòria. Seria el que aniria entre el futur més proper i el futur més llunyà. L'anomenarem, doncs, el futur a mig termini. Però què serà ja l'any que ve? Igual que la nostra cançoneta, però la que posarem en el proper programa. Ara, la que tenim pensada per avui, ens la porta un grup... Ja ten'us de la canzoneta, és Sisitop, eh, Sisi top, eh? I amb la col·laboració de Maddie Waters. Ens porta un tema, cap un tema que tema... la flecheta, un tema que porta a partir del més tant xali. Esperem que us agradi, eh. Salutacions. Curdiàs. Must say save. Guess you better slow and must On top, falla, la, la, la, la, you, you on top let's 12 i... 15, un quart d'una del, del matí, del migdia, digueu com vulgueu. És l'espai dedicat, ara l'horari espai dedicat a la nostra entrevista. Com sempre ens anem acostant doncs, cada cop més, més, més, més doncs al final del programa, tot que hem de començar. Però bé, bueno, també ens anem acostant molt, molt al Nadal. I què passa? Quan ens acostem al Nadal, doncs sempre pensem, aquí el Berguedà sobretot, pensem que hi ha una cursa molt xula que es fa a Berga, Um, I tenim el seu president del CUP Atlètic Berga per parlar-nos uh, d'aquesta cursa, eh, el Sant Silvestre, eh? um, ell és el Joan Torrents, bon dia Joan! Bon dia! Bueno, um, ens vam veure fa mig any, ens vas venir a visitar aquí a l'estudi, ja en vam parlar una miqueta d'aquesta cursa, ja uh, en vam parlar l'any passat també, i, i crec que, que se n'ha de parlar d'aquesta cursa, perquè cada cop es va, va ser més important, no Joan? Bueno, sí, cada vegada sembla que va agafant més, més ambient, eh, els corredors eh, responen, doncs pues, tot, tot bé. Jo això ja, eh, pel que vaig avançar jo la setmana passada, ara no tinc la, els apunts de la setmana passada, però sí que vaig avançar que a part d'una cursa, una cursa que sol fer, és una cursa també... Potser hi ha gent que va molt a guanyar la cursa, però és un, una cursa molt festiva, no? Sí, molt en plan familiar, és maco veure que el... hi ha famílies senceres, córrer els pares amb els nens, i cada vegada els nens, ja, com arriben els 8 o 9 anys, ja ens apunten a la cursa de 5 sí per poder-la fer amb els seus pares. Ahà, molt maco. bé, I, i clar, i tant que sí, ja segurament que els nens ja diuen nostre, però jo vull córrer una altra vegada, i a més a més que la gent que ho veu potser l'any a sobre deu pensar ostres, l'any que ve m'hi apuntaré. No? De fer aquelles ah, ganes. No hi sí, sempre sí, que el... he vist curses així, dic, hòstia, que està... Ojalà la pogués córrer, no? no? Sí, o veure tanta gent allà al passeig, perquè, esclar, impressiona. I, I, a més a, ah, a més... Eh... 700, entre 700 i 800 corredors allà, la veritat és que impressiona. Se n'esperen tants, també, aquest any? Bueno, de moment no anem pas malament amb les inscripcions. Ara estem rondant entre els 350, 400... I pensa que la gent se'ns apunta ben bé cap als últims dies, o sigui que no ho sé, aquest any. Per això nosaltres en fem propaganda, en parlem, perquè la gent que ens pugui estar escoltant, doncs que sàpiga que el problema que ja és aquest, no?, que tenim, perquè no tenim tants recursos, per, per, no? No, no, no movem tant, tanta gent no? per, poder, per poder solucionar doncs, aquests, aquests, aquests, aquestes inscripcions d'última hora, no?, és clar, aquestes inscripcions d'última hora són les que ens fan anar pitjor, però bueno, normalment, 3 dies abans, 4, ja, ja, ja les hem tancat. Després sí que a vegades, si podem, hem intentat fer inscripcions l'últim dia. Uh -huh. Però això ja depèn el material que ets queda. Clar, clar, clar. O sigui, eh, agafeu inscripcions de, eh, fi, eh, fins que se us acaba el material. Eh, bueno, nosaltres aquest no ho hem ampliat amb 100 més passat En 700 se'ns va quedar curt, perquè al final eh, inscrits van ser 800. Sí, sí. Al final, que n'arribessin 750 o 760, això ja és perquè es perden xips, o gent que estava apuntada al final no ha pogut venir, però tenien 800 dorsals venuts. Llavors, en aquestes curses hi ha una... Alguna advertència? Alguna cosa que s'ha de fer la Giano? Alguna gent ha de portar alguna cosa en especial? O la gent ve i un cop s'ha inscrit, eh, dintre recordem que sobretot que, que, que, que bueno, per, per facilitar les tasques al Club Atlètic Verga, doncs, que, que com abans ens eh, ho tinguem clar no? del que farem, s'apunti. Doncs el que passa que en aquestes dates també és una mica complicat, no? perquè dius, que per Nadal, aviam, ara haurem d'anar a casa de Crenell, no sé què, no sé quants, potser no a temps... I potser la gent també per última hora, potser també per, per la data que és, no? Però, però en fi, eh, eh, la, la cursa, com dèiem, és, és de gaire, festiu, i això, una de les coses que, que, que va molta gent és, és, és, és disfressada. No? Sí, molta gent disfressada, i cada vegada cada vegada més. I per això aquesta ènua és, és una de les coses que hem reforçat. Sí? Heu fet alguna cosa uh, especial? Sí. A, a, aquest any més, donarem bastants més premis. Uh -huh. L'any passat només donàvem un, un premi a la, a la millor disfressa col·lectiva i un altre a la individual. I aquest any ho hem ampliat a, a tres primers de, de col·lectiva i tres primers d'individual. Carai, carai. I això suposo que animarà més a la gent. Volta bueno, tan, i va més a més que es fa més, com més, més amistats, no? Perquè representa que és com una mica una mica hi ha ja un, un, un avançament a les Carnestoltes, no? En aquest aspecte, escolta, saps els inicis d'aquesta cursa d'on venen? De la Sant Silvestre. Els inicis? Sí. sí. <ríe> Aquesta cursa es va cre la, la vam crear el Club Atletic Burge, perquè uh -huh. en aquells moments el Pere Santa Creu, que era el regidor d'esports de Quirverga, deia que, no sé, que trobava faltar alguna cosa per a les festes de Nadal, encara amb, cara, amb, amb eh, cosa esportiva. Uh -huh. I es va, es, va, es va dir nosaltres i amb, si nosaltres ens podíem fer càrrec d'aquesta cursa. La, entre tots ho vam estudiar, passa que els, els, els inicis van ser difícils perquè va costar començar a engrescar la gent. estem parlant de, de 17 anys enrere. 17 anys enrere. 17 anys enrere, enrere no, hi havia, no, no, hi havia, no hi havia aquest boom de, de, de córrer. No. No, no, no. A, a, a, ens trobàvem que muntàvem una cursa i entre curses de nens i, i les curses del, del, de grans, o sigui, de la, de la cursa en si, mm -hmm. no arribàvem ni a 80 corredors. Després a, a, teníem problemes per al tràfic, per tot, que havíem de fer, havíem de fer doncs, diferents voltes al vall, saps? Sí. Anaven fins als gumbes, tornaven, bueno, en un pareig, no?, Perquè, per fer 6 quilòmetres. Anar fent voltes allà... Pensa que és un quilòmetre d'aquí, els bombers, i o sigui, que anaven cinc, cinc voltes segures. N'hi <ríe> havia algú no, no, que deia... Se eh? Això va costar, va costar d'engrescar de, de, la gent, però, bueno, a la, a la que veure que la cosa responia, ja, ja, ja vam muntar un circuit, i ja no, els problemes ja no van ser tants, i, i ja hem arribat aquí, a quasi bé, entre petits i grans, l'any passat eh, vam moure quasi mil persones. <ríe> es que es va que, bueno, clar. Eh, ara, ara són 5 km també, no, la cursa. Sí, sí, els 5 quilòmetres, sempre jo sí. hem 5 quilòmetres, fins quan donàvem les voltes també feien 5 quilòmetres. <laughs> però però veure, ara se m'està anant del cap, eh? se m'està anant del cap del pregunte, perquè volia dir-te que, clar i quedo inpensant la gent, poder, poder anar a veure-ho tant, no? Ara devem haver-hi a veure gent a mirar-ho i a veure les disfressis i veure la cunya que s'està formant amb aquestes curses, no?, de, de, Sant, sí, no, de Sant Silvestre. Sí, no, fet... Però, però havien pensat abans, abans havien pensar que estan ben boixos aquesta gent, eh? Corre, corre ara, abans del Nadal, no? Abans del tio, no? Sí, la veritat és que pot ser que sí. Però bueno, i la cosa ha sortit bé i, i ha anat pujant i, i cada vegada sembla que va més. El, el que hem notat, per exemple, el que t'explicava abans, no?, mm -hmm cada vegada els petits volen fer la cursa de 5 quilòmetres, perquè a les seves se'ls queden curtes. Sí. I què ens trobem? Doncs pues que s'ha ampliat la cursa de 5 i, i les curses infantils cada vegada han baixat. <laughs> perquè els nens cada vegada comencen a abans a fer la gran. Clar, clar, clar. Ja volen ser grans, no? Volen ser grans també, no? Jo aquí sí, sí, no vull córrer, clar, si aquí gràcia, i córrer. I fa més gràcia. I clar, jo crec que el que els agrada és... Papa, anem a córrer la cursa de tots junts... I, i s'animen. I, I els tios van i foten la gran, no? Sí, bueno, la gran... i a més, bueno, també, també sí. hem de parlar de que aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, a Berguedà, aquí a Berguedà tenim l'associació dels mountain runners, que està fent una feina molt maca mm -hmm. i, que aquells segals ja estan acostumats a fer distàncies llargues. Clar, clar, i el mountain runners que avui també es celebren una gran cursa eh, per la marató. Sí, s'ha de recordar, si tothom qui vulgui, fan, fan una gran, bueno, fan una caminada i unes i una sortida, i bueno, una caminada i una cursa, avui a la tarda a la plaça de Sant Pere, que tots els diners van destinats a la marató de TV3. O sigui que sí, senyor. Com, si algú s'hi vol animar, ja ho sap. Sí, senyor, sí, senyor. Um, a partir de... Sembla que és per a les 5 de la tarda, oi? Ara no sí, sembla que sí. No Depes, ara n'hi he apuntat, però és, sí. Sí, després em una mica més, segurament en un curs del programa. Suposo que al final em una mica, doncs, com a recordatori del que es farà, perquè nosaltres és l'últim programa. Sí, perquè, bueno, el... L'anar la, per, la, per això de tots els diners per la marató de TV3 està, trobo que està força bé. Eh, que pujant, Val pujant. Pena, a oh, tant que sí. Pugen i baixen a caral, eh? Pugen... Em sembla que sí. Pugen i baixen de caral. Sí. Bueno, Déu-n'hi-do, molt maco. La, la caminada és d'uns 8 quilòmetres i la cursa d'uns 15 o així. Uh -huh. Una cursa nocturna, perquè per l'horari, doncs, que es començarà... Sí, doncs, sortiran de clar, però aviat s'ha la lleta ja per a fosca. per la nostra, anem per la nostra Joan, Va. que ara estem aquí també, ja ja està bé, eh? que, que estiguem agermanats tots, perquè és el que volem aquí, no? que totes les entitats esportives, doncs, més o menys, doncs, ens portem bé tots, no? Almenys sobretot aquí el Bergadà. I nosaltres doncs, mm. un recordatori d'una entitat que, diguem, que és el Marcs del Club Atlètic Berga, però que també treballa més o menys entre cometes, més o menys poder no però es a dir que en potser més a muntanya però bueno, és de, de, de que es puguis recordar doncs, eh, entitats que, que ara precisament no estan presentes i que s'estiguin est, valorant. Uh, doncs la nostra cursa, quina hora començarà aquesta cursa i quin dia? Fes a memòria una altra vegada uh, uh, Oita uh, tot comença el dia abans uh -huh. Tot comença el... el dia abans, hòstia, això és guapo, eh? Això és un bon títol, això el divendres es pot anar a recollir el dorsal. Uh -huh. El divendres, dia 30, es pot anar a recollir el dorsal. Aquest any ho fem tot al mateix lloc, a l'hotel d'entitats, que perquè això molta gent no... És l'antic centre cívic. Uh, per la gent que estigui una mica familiaritzada en Berga, per allà on hi ha la barca... Carai! Clar, això és... sí, està sota el vall. Sota el vall. Està, ball. Prop. Vale. Sí. Vale. està prop i tots els dorsals i... Tots els dorsals s'entregaran allà. El dis... divendres... Mm -hmm. el... el divendres quasi eh, ve tot el dia. I el dissabte, el matí i fins una hora abans de la cursa. Uh, ah, s est...., s est... La de nens a les quatre i mitja. Uh -huh. sí, sí. I la dels grans a les sis i mitja. Normalment, entre que s'acaben les curses dels nens i de la dels grans, hi ha una, una hora que queda lliure, doncs uh -huh. que hi els premis de les curses dels nens. Molt bé. I per això allò que em deies tu abans, de que, que he vingut a portar els corredors, perquè és clar, és un dia que... Sí, senyor. Eh, que, és, que... Un dia, és un dia difícil. És un dia difícil, eh, sí. Ah. Uh, està bé, però si uh, la gent ja va recollir el dorsal el dia abans, l'únic dia que s'ha de presentar la cursa només amb el, amb el vestit que vull ficar, uniforme, uh -huh. el dorsal col·locat i el dorsal, ja porta, el dorsal ja porta el xip integrat a dintre. Molt bé. O sigui que no s'han de preocupar res més, acabar la cursa i marxar. Molt bé, molt bé. Escolta, i, i, i això uh, has dit a partir de les 6 i mitja, els grans? Els grans a les sis i mitja? A partir de les sis i mitja, els grans. Sí, I des de per quons... anar bé, clar, els que, vinguin, els que no pugui vindre el divendres i, i, i vinguin el mateix dissabte, uh -huh. procurar vindre amb temps. L'any passat, aquest any hem intentat reforçar l'entrer de dorsals, que, que hi hagi més columnes i que podem anar més de pressa. Molt bé. en cap, cap cas es portaran... Però més, més aviat vinguin, millor. En cap cas es portaran, oi, Joan, en la mateixa sortida, no?, els dorsals, sinó que s'han d'anar a buscar prèviament en el local aquest, no? Sí, sí, en aquest local. Allà de la sortida i això no n'hi haurà. Vale, vale, local, repetim el local, és... Eh? Eh, és es diu l'Hotel d'Entitats, però la gent ho coneix més per la, perquè era l'antic Centre Cívic de Berga. Hotel d'Entitats, molt bé. Vale, llavors... Sí, Estic al eh, sí. Centre Cívic perquè si no... Uh, centre Cívic. Antic Centre Cívic, eh, que es coneix més. Centre Cívic. Estic, <laughs> Estic prenent nota, eh? Eh... Uh antic, ja estic escrivint, està malament antic, centre cívic, em surt amb moltes faltes, eh? No es veu. Escolta, Joan Torrents, digues. I, i, i d'on se sortirà i on s'arribarà? Quin serà el recorrem? El circuit és el mateix de, cap, de cada any. Uh -huh. els, és tot el passeig de la indústria, els uh -huh. nens van fent diferents voltes a les que els hi toquin, a cada, a cada grup, i la cursa... De 5 quilòmetres doncs, és un circuit urbà, es comença i s'acaba allà al mateix passeig de la indústria. És tot planill? Bueno, hi ha alguna pujadeta i alguna baixadeta, però sí, però sí, sí. és bastant ràpid, la veritat és que és bastant ràpid. Molt bé, 5 quilòmetres que són molt assequibles, oi? Ah, 5 quilòmetres fan com res. Doncs uh, Joan Torrents, uh, gràcies per atendre la trucada de Ràdio Porreig i fes-hi sentit d'aquesta Sant Sant san, san Silvestre que sí. és, uh, uh, per, per rebre el nou any, eh, l'any nou, aquí que se celebra aquí a Berga i que cada vegada cada vegada té més adeptes i esperem que, a més a més, cada vegada en vaigui tenint més i que aneu tenint molta feina. Això és el voldria. Eh? Molta feina. Escolta, sigues, sigues. I també, esclar, un agraïment especial als sí. voluntaris i els col·laboradors, que cada vegada també tenim més i que tot ajuda. Aha. I una altra cosa, escolta, el tema de la pista aquí del Berguedà, que està movent cables o no? Hem de fer bueno, més, més soroll doncs... o què? Com ho veus? Bueno, com l'última vegada que en vam parlar, sí, que sembla que s'està muntant com sí. una plataforma o alguna cosa. Okay. Tot, tots els clubs esportius, esclar, hi hem implicat però suposo que això serà tot bastant ben, la veritat. Clar, clar. Ojalà, ojalà ser. anés so. ràpid i l'any que ve aquí una pista de latisme. Vaja, i tant que sí, tant que sí, però bueno, mira, la feina crec ja... Que, jo crec que aquí al Berguedà una pista de latisme no, no farinosa. Ens convé, ens convé, ens convé perquè més a més a més, és que tenim, tenim, tenim és que el que parlàvem abans, d'entitats esportives i més a més d'aquestes d'atletisme latisme, n'hi ha ni de renom, eh? I, I les escoles. I les escoles, sí senyor. I les escoles d'escolar. Sí senyor. Per tot. És que el problema és que no n'hi ha cap fins a Manresa. No? Clar, clar, clar, t'has de, de marxar. I la canalla, doncs, clar, ja és important, doncs, amb una edat eh, abans, prematura, doncs, diguem que ja poden córrer, això, rai. Això, quan, quan tenen un any ja comencen, com qui diu a córrer, vull dir que això és molt sano. Doncs, escolta, Joan Torrents, alguna altra coseta més? Ara no et ve cap, eh? però bueno, hi ha aquests agraïments de doncs, tota la gent que us col·labora i que sé sí, sí. que és molt important també, a part ja de, de l'organització que porteu vosaltres al Copa Atlètic Berga amb, amb la Sant Silvestre. Doncs com deia, moltes gràcies per haver-hi la trucada de ràdio però a Joan Torrents ens veiem ben aviat, que vagi molt bé, que tingueu molt bona festa. Digues, bueno, digues. Us, us convidem a tots, eh? Ah, tant que sí, moltes gràcies. Moltes gràcies. Esperem <laughs> ser esperem ser eh? m'agrada molt. Veritat. Per això em parlo, per això em parlo i per això perquè m'agrada molt, eh, aquesta cursa. És molt significativa per mi. Ba. Venga, xau Torres, moltes gràcies. Adeu, bon dia. Ara jo veigte, eh, jo també m'agrada molt, però bueno, si us hem hem de hem d'ajudar-se amb aquesta gent. Hem de mirar, doncs, de el calendari i dir, caramba, el dia 30. Què faig el dia 30? el dia 30 o el 29, ja. El 29 ja ha de tenir 5 minuts o 10 per anar doncs, aquí, com deia, a l'hotel d'entitats a l'antic centre cívic de Berga, a buscar el dorsal, clar que sí, buscar el dorsal. Quan tinguem el dorsal tenim tota la feina i ja quasi bé feta, només haurem d'anar a córrer l'endemà, eh? només haurem anar a córrer l'endemà i vestits com vulgueu, eh? podeu anar, si voleu, amb pilotes, bueno, pilotes de tennis, de, de pim-pom, de futbol, de bàsquet, de, de hockey, del que vulgueu...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 Bonjour. Servizo. Il·luminació espectacular. Servizo. Sonorització. Servizo. Discoteca mòbil. Servizo. Lleguem a equips de la so. sò. festes majors, fira's concerts. Organitzem casaments, festes escolars, banys escuma. Organitzem la festa de de les seves necessitats. Presupostos sense compromís. Servizo. 93 Colònia forts, correig. Mm.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 Doncs aprofitant que és Nadal, bé, que no és Nadal encara, però que ja ens hi acostem, eh? queda molt poquets dies per Nadal, i com que és l'últim programa, hem de posar, doncs, villancicos, eh?, com aquest. Serà eh?, Doncs vinga, anem a parlar ara doncs, de la nostra agenda normal i corrent. Tornem a baixar-me de peus, tornem a tocar de peus de terra, deixem les festes per més endavant, eh? és el nostre futur més proper que tenim, eh? Doncs anem a repassar l'embol, eh? Tercera catalana preferent sènior masculina, primera fase. Estem en el grup A i estem, doncs, a la onzena jornada amb el club Vallec amb Berga. Aquest partit es jugarà al Paballó Antonio García Robledo de la Llagosta. És líder amb Sant Cugat C, eh, amb 18 punts, perdó. El segon és amb el club Manyanet B, amb 15. El tercer, Sant Martí Adrianeng C, també, doncs, amb 14 punts i aquí comencem doncs, a trobar l'estre partit eh? l'equip local al club balla que marxa a la sisena posició de nou partits jugats que curiosament n'ha jugat un menys n'ha guanyat sis, no n'ha empatat cap i n'ha perdut tres, 253 gols a favor per 230 gols en contra, això fa una diferència de gols doncs, de més 23 gols i un total de 12 punts, mentre que l'envolverga, l'equip representant de Guilbergadà, el eh, de la capital, doncs marxa a la 13a posició. Uh, 10 partits jugats, un partit més, n'ha guanyat 2, n'ha empatat 1, n'ha perdut 7, go... 254 gols a favor per 289 en compte. Això fa un total, aviam, M em parto 4, i... menys 35 gols de diferència i un total, doncs, de 5 punts. Repassem, Amboll Club Ballac, Amboll Verga, el que és el mateix, 6è contra 13è, el que és el mateix, 12 punts contra 5 punts. Aquest partit es jugarà precisament avui al pavelló Antonio García Robleu de la Llagosta a partir de les 7 de la tarda. aquí, ara ja repassem l'agenda de tiros eh? Agents secrets eh? 007-008 Estem al Futbol Sala Lliga Primera Divisió Femenina Estem repassant l'agenda la de Futbol Sala Femenina Lliga Primera Divisió Femenina Grup 2, estem a la desena jornada Esportiu Futbol Sala Jordi Torres Femení Puig Fitor Futbol Sala Cacerres al Camp Abelló Municipal Sant Josep i l'àrbitre Cristian Velázquez. Medina, eh, més líder ara per ara, Penyes Plugues, agrupació esportiva, amb 24 punts a l'escola, futbol sala, Jordi Torres Femení, precisament el rival de futbols a futbol, futbol la gasa. Eh? déu nhi els enfrontaments que tenim eh, aquesta setmana, tots els equips del Bargatà, bàsicament tots els equips del Bargatà, eh? ja ho en totes les seccions, doncs, que ens visiten el líder o el segon, eh, en aquest cas és el segon que visita, no, no, que no anem a visitar aquí en aquest cas, eh? però bueno, que tenim enfrontaments bastant calents, eh? Uh, com dèiem, l'escola doncs, de futbol sala és Jordi Torràs Femení que marxa la segona posició amb 22 punts a dos del líder eh? de nou partits jugats ha guanyat 7, n'ha empatat 1 n'ha perdut 1, 35 gols a favor per 23 en contra mentre que el màgic s'ans futsal marxa a la tercera posició amb 19 a la setena posició i trobem Puig Fitor futbol sala que cerres amb 14 punts eh heu sentit bé, a la setena posició de nou partits jugats, n ha guanyat 4 n'ha empatat 2, n'ha perdut 3, 22 gols a favor per 26 en contra també hi trobem el futbol sala Olesa marxa la vuitena posició, un lloc per sota del Cacerres, amb 11 punts, a 3 punts de diferència, i el futbol sala de la Solsona, que no s'ha estrenat en punts, marxa la cua, marxa la catorzena posició, amb 0 punts, doncs, com dèiem, es, eh, Escola Futbol Sala, Jordi, Torres, Femení, Puig, Vitor Futbol Sala, Caceres, el que seria el mateix, segon contra setè, 22 punts contra 14. Aquest partit el podrà aprovar el Pavelló Municipal de Sant Josep. Serà demà, però, a partir de la una del migdia. hem brava davallada, canviant des ja en la divisió catalana grup 4. Estem, estem a la 10a jornada, futbol sala Porreig, Esport Bruc futbol sala Alcamp, a municipal de Porreig i l'àrbit és Barru. És líder l'Isur, germans Sánchez sala B, amb 21 punts, els mateixos que el segon és el, en aquest cas el riu de Villes club de futbol sala. Mentre estan els tercers de el Sant Esteve Cerruí de futbol sala club B, que marxen 17 punts. El Bellver club esportiu el trobem doncs, a la sisena posició amb 12 punts. El 2 al desert trobem el del del eh? el esport, grup, futbol, sala, que marxa a la vuitena, amb, perdó, amb vuit punts, marxa a la desena a posició, de set partits jugats, n'ha guanyat dos, han empatat dos, n'ha perdut tres, 19 gols a favor, per 26 en contra, mentre que el futsal a l'Eta Vila Torrada trobem entre mig dels dos, eh? marxa a la onzena a posició, amb vuit punts, i aquí futbol sala porretja l'equip local que jugarà aquí, al pavelló municipal, eh, no hi neu a les sis, perquè aquesta setmana no hi a les sis, esteu pendents de l'hora que jugo, perquè no a Si neu a les sis, eh? si Futs, eh? doncs bé, bueno, futbol sala Porreig que marxa a la 14a posició, és el culer del grup, ara per ara amb 4 punts de vuit partits jugats, n'ha guanyat un, n'ha empatat un n'ha perdut sis 16 gols a favor per 35 en contra futbol sala porreig, esport Brook futbol sala 14 contra deser 4 punts contra 8 punts això ho podreu veure al camp o allò de Valde, Porreig i serà precisament avui a partir a partir no, si no és a la 6, quina hora és? doncs a la 7 Vinga, anem a repassar la primera divisió catalana, grup 4 Estem amb sèniors, eh, i estem a la desena jorronada Amb sèniors masculins, anava a dir Novàs Futbol Sala, Castellgalí, club de futbol Ep, Hi ha algú? Sí, soc jo Molt bé, eh, com deia, Novàs Futbol Sala, Castellgalí, club de futbol Estem amb un derbi, eh, derbi del Bages, eh el uh, pavelló municipal de Navas es jugarà uh, i l'àrbitre serà Tommy Luis Casanelo Quezada. És líder ara en aquest grup, la Palma prou bé no penya o laugrana, la palma de penya o laugrana, 22 punts, el segon és futbol sala Vilanova-Seguros-Milbou amb 21, el tercer restaurant Barbi Arrits Capellades amb 19 punts, el quart, el millor equip Beguen, el trobem a la quarta posició és el club esportiu futbol sala Sampadó amb 18 punts, el cinquè, Déu-n'hi-do, eh? el segon seria, eh? el futsal Aleta Vila Torrada amb 17 punts, el i eh? el castell vell futbol sala amb 13 punts, i trobem el poder els dos pitjors equips, els dos, els dos els que estan en més hores baixes, Uh, perquè fa doncs, ara aquesta temporada, aquest inicis de temporada que és el Navas Futbol Sala i el Castell Galí Club de Futbol, el Castell Galí marxa a la 12 en posició amb 6 punts, de 9 partits jugats n'ha guanyat un, n'ha empatat 3, n'ha perdut 5 25 gols a favor per 42 en contra mentre que l'equip local del Navas Futbol Sala marxa a la 14a posició, per tant aquesta 14a posició dóna opcions doncs, a ser l'últim eh, de la categoria al QE, el, -E, el Navas Futbol Sala, aquest partit del doncs, Navas Futbol Sala, Castell Galí Club de Futbol 14 è contra 12 0 punts contra 6 punts el podreu veure demà d'alguna doncs, al Pavelló Municipal de Navàs a partir, aquest sí, aquest sí, a partir de les 6 de la tarda. Mm. Anem a l'última. Lliga Divisió d'Honor Catalana, grup 2. Estem a la desena jornada. Fete, imagina, futbol sala Cacerres, futbol sala Ulesa, el camp a Pavelló Municipal de Cacerres i l'àrbitre David Valiente Martínez. Heu sentit bé, eh? estem a la Lliga Divisió d'Honor Catalana. Doncs aquí estem, déu nhi eh? Traient els torrons com siguin, eh? El líder, Jesús Maria, Club Esportiu, amb 23 punts. El segon, Esportiu, Centre Cultural Recreatiu, marxa segona amb 19 punts. I el tercer és la Vinícola Futbolsal, amb Montbui amb 18. També hi trobem, doncs, el Montserrat Monistrol, Penya Blaugrana, que marxa a la sisena posició amb 15 punts. I ara ens ve, doncs, el partit d'aquest de... cap de setmana, eh? El PC Imaginque Serres, que marxa a la onzena posició amb 7 punts, de 9 partits jugats n'ha guanyat 2, n'ha empatat 1, n'ha perdut 6. déu nhi eh? Lo difícil que se li està fent la categoria, però estem parlant de la divisió d'honor catalana, repeteixo, eh? Ojo! 27 gols a favor per 39 en contra, mentre que el futbol sala a Olesa marxa a la tretzena posició. Això tenim el derbi intercomarcal, eh? Amb eh? 3 punts, eh? De 9 partits jugats n'ha guanyat cap, n'ha empatat 3, n'ha perdut 6, 41 gols a favor per 52 en contra. P.T. Imagina futbolsal a Cacerra. El futbolsal a Aulesa, que seria el mateix, un Z contra tres que seria el mateix, set punts contra tres punts. Aquest partit el podreu veure al pavelló municipal de Casserra Serà precisament doncs, avui a partir de ni la 6 ni la 7. A dos quarts de set! A Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year Good tidings we bring to you and your kin Good tidings for Christmas and a Happy New Year <laughs> Please bring me a jar of honey Please bring me a jar of honey What a surprise! Please bring me a jar of honey <laughs> Bring some right here. merry Christmas. wish merry Christmas. We wish you a merry Christmas passen 2 minuts de tres quarts i né me rebre doncs com més habitual amb aquesta franja horària. Aviam on bonestar. <laughs> Aviam si el trobem. Estarà per aquí, estarà per allà. Perquè s'està fotent famós, el tio, eh? Deixeu-me'l rebre com, com Déu mana, eh? S'està fotent famós. Ahir tenia un escrit al món del Deportiu. Igual parlarem amb ell, eh? Sabeu de qui parlo? Sabeu de qui parlo d'ella, eh? Del president de la Federació Catalana d'Arts, Joan Maria Salvador. Bon dia, Joan Maria! Bon dia, bona hora, perquè som cordials des d'Olot. De des d'Olot, ara mateix, eh? Que de... fluu, eh? Sí, sento molt bé, Joan Maria bueno, Molt bé, molt bé T he sentit moltes vegades potser alguna més bé Però et sento bastant bé eh? ep, ep Ui, ui Joan Maria una, una... Ens estan trucant? Bueno, Déu-n'hi-do eh? Teníem el president Amb la feinada que tenim, eh amb la fanalla que tenim, i tenim el president com mig, mig penjat, una mica... Aulot, ha dit, no? Ja veieu, Aulot, Aulot... Ara, ara allò... Oprepidineu el gironí, no? Està, està, ben liat. Ara em Perdoneu-me un moment, eh? Us deixo, us deixo, doncs, amb aquesta, amb aquesta musiqueta de les darts, eh? <totipat> Seguim, Julián Maria Salvador, president de la Federació Catalana d'Arts. Bon dia. Bon dia. Home, pues ara sí. d'aulot. Des d'aulot. Ah, ja se Molt bé. Doncs perfecte. Uh, Joan Maria, escolta, uh, um, aulot, aulot, no? Allà, hi sí, viu, allà aquí hi havia una dita que deia que hi havia un vicari. <laughs> Aquí havia aquí, per aquí el Borgadà, que ho dia una dita, una dita abans, eh? deixa-m'ho dir-t'ho, que ho, deixem -ho, dir ho una dita. No t'ho la diré tota, eh? perquè, perquè no ho sé. No. Tampoc no sé segur ben bé, però bueno, sí, sí que sé segur que hi havia un vicari dolot que feia alguna ah, cosa sí, amb un pot. Que o no sigui... tenia gaire pèl. <laughs> Com? Com ho dius, això? Que no tenia gaire pèl, no? No tenia gaire pèl? I això, que no tenia gaire pèl. No sé. No tenia gaire pèl. Jo aquesta no la sabia. No tenia gaire pèl. No aquesta no la sabia. Jo sé sabia una que volia més, ah, bueno. més, més verda, més picants és que vull dir? Més, més picant era... era... Ah. No sé què feia un pot. Però bueno, és igual. El Vicari Dolot, eh? Però arriba, arriba, arriba. No l'acabo de dir. Punts suspensius, eh? I apa, ja ara caigo, eh? No, no, ja està bé, ja està bé. bé, bé. Tota la gent gran m'acorda que tothom la coneix. Els joves potser... Algú? No tant, sí, algú exacte. Somran? Ostres, sí. Déu-n'hi-do, eh? sí. <ríe> va, vale, la ja, Jean-Marie, sumari de notícies de l'Arts per avui. Doncs mira, avui parlarem dels resultats de la quarta jornada de la Divisió d'Honor que es va celebrar al Camp de Salman de passat, després comentarem la competició programada per avui i a la font final doncs on parlarem una mica de tot i, com sempre, la, la secció més diferent, eh? Molt bé. Uh, què va fer, per això, el Club d'Arts de Xarxa en el seu partit de Lliga? Doncs mira, el Club d'Arts de Xarxa va baixar a Terrassa, a, perdó, a, sí, a Terrassa, on va jugar contra l'associació esportiva La Gota. És un club d'Arts 9 i, per tant, doncs, eh, la Xarxa s'estrenava jugant en el seu local. Eh, Despecar el partit doncs, les marques de, un tancament de 110 punts per part d'Eduard de Vilaplana un tancament de 104 punts del Francisco Sánchez, una partida de 14 hars d'en Rixit i també una tirada de 180 del de, de, de, mateix en Rixit. Les individuals, doncs miren, eh, la Guardi La Plana, en Joan González Gaixa, en Joan Manel Domínguez, en Inglés de en Joan Sánchez... Tots d'aquests 5 van guanyar les seves partides individuals. En González doncs, Gaisa va ser l'únic que la va guanyar, però, per un 2-1 davant d'en Francisco Sánchez. Per tant, doncs, amb cinc punts a la part individual, ja teníem el partit guanyada. L'únic que va perdre el punt va ser en Carlos Santano, que va perdre 0-2 davant d'Antonio Mesa, i ja les partides de parelles que van ser imprescindentals, però que van caure també del costat de la xarxa. La primera parella formada per Enric Stil, ja, i si en el cas de ja va guanyar 2-0, la L'última parella que estava formada per Andreà Vilanova i ens van donar les gris. també va guanyar per 2 a 0, i la parella formada per Carlos Santano i en ja van perdre per 1 a 2. Per tant, un resultat final de 2 a 7 favorable per al Club d'Arts de Sarça. Una victòria, doncs, que has poden donar, i de més, amb els terceros que també han de vacances de Nadal, doncs, amb un bon gust a boca. Molt bé. I el, i el veí? El Club d'Arts del barri de Navàs? Doncs mira, el club d'Arts del Barri d'Arts va jugar a casa. Va jugar contra un dels equips que encara es manté indicta en aquesta categoria, en aquesta... després de tres jornades, no, aquesta 4, es manté indicta. Per tant, va guanyar al club UB per 2 a 7. El Barrio va perdre casa feta, però, bueno, destacar que en Marra Casem... Eh... Sí, em sentiu bé? Eh? Sí, ara sí, s'ha tallat una mica, però sí, ara es sentim perfecte, com abans. Pots fer, pots fer, Ja Maria. Doncs mira, Van perdre dos espats. Uh, a veure, explicar que en Fesolís Sala va ser l'únic individual que va guanyar el seu partit, i després les parelles va guanyar Carlos Amela i l'Adrià Martínez. Per tant, dos de ser el marcador, cap uh, registra a nivell de... Uh, a les pedístiques, de marxant tancament, o de 180, o de partides de, de mèrit. I uh -huh. només no d'adaptar això, que per part dels, del Nadal només hem d'haver-hi dos punts guanyats i doncs fent el feina aquí pendent per fer els del club d'Arts de Nadal. Esperem que amb els propers partits doncs, puguin anar sumant més victòries, o sumar victòries i que els permeti doncs, estar en una zona més confortable de la classificació. La resta de de la jornada, doncs mira, l'Aigua Estòria es va guanyar 8 a 1 a les plugues, amb un 180 del Dani Zapata. El Guardiola va rebre a la de Guardiola va jugar a casa d'enresa, va, va, va perdre 1 a 8 amb un tancament de 118 que va fer la Beatriz Gómez, una jugadora nova de Guardiola. Per tant, estem parlant de més dones que estan participant en la competició de la Lliga de l'Ana. I la Lliga de l'ABC que va guanyar 3 a 6 3 a 6 contra eh, el Tiritonió. Perdó, el Tintanya va guanyar 6 a 3 contra Lligues ADC puntats del club d'Arzobots. -de Remarcar partida de 14 d'Arts de l'Àngel Rodríguez, que també va assolir una tirada de 180, i una tirada de partida de 14 d'Arts d'Antoni Cárdenas i en Empiridònia, una partida per a elles. Classificació, invictes, en primer lloc, l'Iglaçoses, en segon lloc, per diferència de set de favor, també està l'Uberard, que també està invicte i amb tres victòries, una torrota, tindríem el Dice Camp, la xarxa, i el Tritonio, que ocuparia el cinquè lloc, baixar-se ocuparia el quart per lloc del fons de diferències de set a favor i en contra, i el barri Navas, que baixa fins al fons de lloc. El sisè és eh, pel Lligues ADG, amb una victòria i de tres derrotes, que també empataria amb victòries i derrotes amb el Navas, però la diferència de set el fa baixar al fons de lloc. El vuitè lloc preocupa la Gota, el nou lloc la l'espluga, i de desenvolupat tancar la classificació a Guardiola. Per tant, a Guardiola, un mal inici de temporada amb quatre partits perduts, igual també que les plumes. Farem, doncs, que aquests, partits, aquests equips que encara no han volgut la victòria doncs, puguin canviar una mica les fornes a la tornada de les vacances de Nadal i que, doncs, s'animin i gestionen una mica també la classificació. Molt bé, doncs, si estàs a Olot, vol dir que no hi ha jornada de Lliga i que hi ha Open d'estiu i m'ho? Si ho explico en quant a tot el punt de la geografia, que ara no vol dir que, eh, que, segur, doncs que eh, és una jornada d'ana del rànquing d'Aquí, un rànquing del que aquí ja n'hem parlat àmpliament. És una competició en format de rànquings, és a dir, classificatòria, on s'ho deuen amb 8 puntuals, aquests 8 puntuals, eh, els esportistes som un punt per cada partida guanyada, els esportistes, un cop es tanca la inscripció, un sorteig, per tant, eh, no saps mai contra jugadars, i és una competició on habitualment hiran els esportistes més bons, els de mitjà nivell i també hi ha esportistes com jo mateix. Doncs que no tenc gaire nivell no tenc gran expressa en de jugador d'arts, però que ens apaccionar el fet de mesurar-nos contra els jugadors que són més bons i que i tant, no, si sis podemm guanyar i elsm don una cosa si toc eh, destacar. Eh, doncs que d'aquí a Olots, eh, l'esportista local destacable seria Tants de Perimany, que actualment ocupa el segon lloc. En primer lloc, en cas de certificació d'aquest rànquid, l'ocupa l'Extra Valenciola, de l'Uberar, que va guanyar el primer puntual, que és el celebrar aquí a Portreig, i que, per tant, doncs ja ho vam comentar. Uh -huh. Destacar eh, el Martín Martí, eh, perdó, el Martín Ribeira, del Navàs, ocupa el novell, empatat amb, amb el Carlos Santaro i l'Hilari Pons, que també ocupa el novell lloc. Per tant, doncs, aquests esportistes aquí locals, de la, de la xarxa i de l'abast, doncs, haurien de restar una miqueta més de punts per les que donar posicions en aquest rànquing. Uh, la ministra de la Femenina, que sempre la destaquia en Núria Pla en aquest cop, va assolir 9 punts, va passar una ronda, i, per tant, doncs, va assolir aquest novell lloc que li van donar els 15 punts que... 12 punts que té en aquell moment ocupant el nou lloc. Per tant, doncs, una competició que en principi es presenta reglida que sempre hi vénen molts bons esportistes i també una jornada que s'ha dit una mica de germenor, ja que des de bona primera hora del domatí, des de mig dels quarts de quals, doncs, les onges, s'ha iniciat una, un open d'escalçament en algunes zones, si aquest open tenir un domena timba, d'altres que n'hi diu uh, patxanga, d'altres que diferents noms, sí, sí. nosaltres doncs, n'hi direm, direm open d'escalçament, on doncs, els esportistes aprofiten doncs, per allò ah, que el tercer temps, no?, de confraternitzar, parlant el rivals i parlant els companys, doncs, aquí és un moment de retrobament, de tots aquests esportistes que aquest l'anarà en serveix per la gran competició que començarà a les 4 de tarda. Sí, sí, hi ha molta gent ja, Joan Maria? Hi ha molta gent ja? Hi ha molts jugadors ja, doncs? Home, doncs, jo així no els he temptat, no he vist tampoc qui ha participat en aquesta competició del matí, però m'atreviria a dir que s'han trobat més de 100 esportistes avui aquí, durant la timba, o l'opent d'escalfament. Molt bé, molt bé. I senyor? 30. 30 jugant a Pimba. Mira, ara ens corregueixen i em diuen que més avall són gairebé 30 els esportistes que fan d'una cita per a Pimba. Wow,,. mare de Déu. Molt bé, Però molt bé. Millor. Per tant, doncs, tarda, la tarda s'espera bastant nutrida per, per jugar aquí al Descubí. Uh -huh. Mira, ara m'estan apuntant. L'Àngel Rodríguez Pré, del de club Piritoña, que en guanyi de Piritoña, està fent d'estan 180. És un d'aquests esportistes que a la vegada... sí. La setmana passada em van dir que era estrany que n'havia no fet cap 180, que només n'havia fet un i hi ha comences a setmanes. que les següents jornades, com totes les que hem tingut, siguin partides de 180. Que això suposi també un increment que hi hagi les esportistes i, per tant, doncs, que es portin alegries en les seves pròpies situacions internacionals. Per exemple, en s'ha de tenir compte, quan no? hi ha trofeu, quan hi ha títols. Tot això sent que és molt difícil, que només es parla d'abans de molt i que, per tant, treballant perquè aquests esportistes tinguin possibilitats, tinguin possibilitats de guanyar aquests, aquestes competicions urgent de nivell i, doncs, puguin escolir bons resultats. Joan Maria, una última pregunta, que ja ens passem de l'hora. Um, Bé, bueno, ara són en punt la 1, encara, saltar el minut, però... Escolta, que com senta la fama, eh? com senta la fama. Com senta la fama, tio, la fama. El, el dijous, agafo el munt de deportiu, ve un papi, de en tu allà, tota una plana. Josep Maria. Ah, bé, Va, això és un dia més, home. Jo això, més que mirau com a fama, ho veig com una manera d'és o un dia més, de promocionar els arts, i el nostre esport, i el nostre federació, i tot allò que fem. Uh, clar, tenint compte, no?, que els arts sempre els vinculen amb en bars, perquè és el lloc on habitualment jovem, perquè els clubs eh, són reduïts, són clubs de molt poques persones, que 8, 10, 30, en els casos molt excepcionals, mm -hmm. i per tant, doncs, aquests clubs tenen moltes dificultats per mantenir un local propi, doncs, pagar el lloguer mensual, per, per tenir un local propi on practicar el seu esport. Per tant, doncs, el que fan els clubs és buscar un bar on poder eh, tenir el seu espai personal, i doncs, aquests moments de, de les entrevistes, doncs, i tot això serveixen per recolzar tots aquests clubs i tota aquesta gent que faci aquest esport i apropar una mica la realitat dels clubs d'aquest esport i la que ens envolta a tots els públics. I una manera d'elles doncs, és, doncs, per exemple, es eh, doncs, tractàvem de fer entrevistes doncs, al món Deportivo o com, per exemple, el dia 27-28 de desembre, el sí. programa es sobre les 8 de la tarda on hi podreu veure el resum de la competició que s'estàs jugant avui aquí mateix a eh, l'OPS. Doncs són moments doncs, eh, per difondre i divulgar el que estem fent i la nostra competició. No cal oblidar que els darts són es esport majoritari i, per tant, doncs, no tenim gaire d'opcions o tenim molt poques oportunitats per difondre el nostre esport. Gràcies a vosaltres, doncs, que són l'única excepció doncs, que a Ràdio i Subreix, que, que, setmana, rere setmana, comptem amb la col·laboració de la federació doncs, per poder tenir doncs, una secció, un espai de darts, i apropar l'esport, no només local vostre, sinó també el que es fa tot Catalunya a la vostra vida, no? Joan Maria, Salvador, bon dia, pa, i moltes gràcies per la trucada de Ràdio Porreig. I, escolta, estigues moltes pendent, eh, que ens hem de veure que a Nadal. Ja he estat, estic movent fils, estic sí? fils, sí, estic movent fils, i que eh, ens en ho de veure, ens ho de veure, eh. Bé, en, de veure, eh. Vale, ja Maria? Molt bé, perfecte. Doncs que vagi molt no, doncs, bé... sí. Les fresques valencanes i tot això que provin. Comba <ríe> si de, de la de, de Talana, Cap, al calagat de la web trobareu un mapa de els daps on podeu localitzar els vostres jugadors mestres. Molt bé, sí, senyor. És una bona iniciativa. Sí, això ja que sí. <ríe> què fotem aquí? Viam, alguna estem al lloc pam, la Federació Mira, allà hi ha un barc que juguen a dards. No és anem a fer unes quantes tirades. Per què no? Jo Maria com dèiem, moltes gràcies per haver-hi la trucada. Ens, bones festes. Adeu! Adeu! Josep Maria Salvador, president de la Federació Catalana de d'Arts, eh? Um, ens estem passant, ara ja són com, com, com, com quasi, quasi no, sense el casi, quatre minuts de l'hora. Doncs res, estic, estic, estic buscant, parlo la cançoneta aquesta... Vale. i estic buscant doncs, per passar a la segona part de la nostra estimada publicitat fins ara mateix Cardiner! Què passa? Que hem d'anar a assajar. A passejar? Tinc son No, a assajar pastorets Ah! Hola nois Hola ah. ah. Què? Ja ho teniu tot a punt? Que els pastorets ja arriben? Sí, al pavelló d'espòs a les 5 representem l'escola l'escola Frednata i l'escola Brassol Estel Just a la fusta, molt bé. A totes esperem el dissabte, dia 17 de desembre, a les 5 de la tarda, al pavelló d'Esports de Porreig. Apa, anem a veure dos escoles de barlem de Lluís Cornet i Arboix. Anem a barlem, a veure masies, anem a barlem i l'adonarem.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 Ofertes de la campanya de Nadal conjunta de Ràdio Porreig, la televisió de Porreig i la megafonia d'Envient pels carrers del poble d'aquestes festes. Per a contractació i informació podeu trucar al telèfon 93 838 0000. 000. Repetim. Per a contractació i informació podeu trucar al telèfon 93 838 0000. 000. Centre de dia. Unitat per discapacitants psíquics. Geriatria. Tot un any d'esforç i treball on volem agrair-vos la vostra confiança. La residència Montmartí de Porreig us vol felicitar a les festes del Nadal En aquests dies tan entranyables els treballadors i treballadores de la residència Montmartí volem felicitar a tots els oients de Ràdio Porreig i a tothom en general <t 's1> Moltes felicitats!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 Temps de Nadal i junts celebrarem Aquí en ràdio correix alegria com cada any I junts plans d'il·lusió dedicant-te a una cançó Amb rumba i torrons per ballar tots aquest ball És Nadal, és Nadal, sempre el teu dial és així, Ràdio Correig, per felicitar-te. És Nadal, és Nadal, junts per estimar. El desig de tots plegats és pau i amistat. get Vale, a les 1 i 8 minuts, el que és el mateix passen 8 minuts de la 1, i suposo que l'Sporting deu haver marcat el seu primer golaç. Deixeu-me'n revisar, perquè avui estarem al Molinon, com Déu mana, com un bon aficionat, eh? I ho dic ho dic molt així de clar, perquè avui penso que no hi ha més que guanyar, que més més juguem amb un rivalet que no... Pff, amb, el, amb el Villarreal. Això acaba de començar, ja eh? estem a l'inici. De moment ja tenen un fora de joc punt, que s'apunta al Villarreal, perquè estem la defensa avançada. Eh? I res, eh, que anem a repassar la l'agenda de bàsquet, però a l'Albert, que ja ha arribat. L'Albert ja està a punt. Albert, bon dia. Bon dia, Pep. Eh, bon dia a tothom. Bon dia. Eh, escolta, doncs eh, anem a fer la l'agenda de bàsquet, perquè avui no hi ha vingut el Josep Vilardell. Jo vaig avisar, vaig avisar un missatge i vaig dir, Josep, eh, demà... Últim programa de l'any. De l'any. Campana. Que tampoc sembla que te'n vas molt enllà, però vull dir que tampoc és, són tres setmanes. Eh? Uh -huh. um, però sí que um, és l'últim programa de l'any i em va dir, vale. <ríe> no sé, uh, vale, eh? Perfecte, no? Com si, com si fos el primer, no? És a vull dir. Ai, Josep, va massa atabalat el... Va molt el enfeinat. Té moltes coses cap, moltes coses, però bueno. Tots uh, en tenim. Ah, uh, tots... Sí. Eh, tots en tenim sí. Un rivalet, eh, l'esporting? Oh, un rivalet, un rivalet. Oh, Tenim un rivalet jugant a casa 3 puntets de, de carrer 0-0 sí, sí. Pep, molt bé, ja estem atacant Han fet un corner ara Eels? a favor de l'esporting si sí, dos córners ja fem un gol, això deia el joc en Cruyff, eh? Fem un altre córner, ja tenim el primer al sac, tu. Bueno, doncs vinga, anem a repassar amb aquesta agenda del bàsquet molt, molt ràpidament i tu al verd ja tens l'agenda del futbol base, uh -huh. deus tenir ja tot a punt, no? Sí, gairebé ja tenim tots els resultats, en queda algun, però gairebé, gairebé. Aquest va molt relaxat. Doncs pues vinga, comencem per l'agenda de, de, del bàsquet, estem... De femenins no tenim cap de sènior, per tant, doncs, eh, ens oblidem, anem a passar, als doncs, masculins, eh? I anem a repassar, doncs, la tercera masculina fase prèvia, estem en el grup grup 3 i la, tre la tretzena és jorrenada. Vila Bàsquet, Club Bàsquet Porreig, és ja liderarà a Fesant Fruitós amb 23 punts. El segon i el tercer també empatats amb 21 punts, en aquest cas el segon és el Club Bàsquet Montpedrós, el tercer és el Buc Club Bàsquet Bàsquet Club Martorell, bé. El sisès, el Club Esportiu Bàsquet Manresa, amb 19 punts. Ai, perdó. Uf, com anem? El sisès, el Club Esportiu Bàsquet Navarcles, amb 19 punts. El setès, el Club Bàsquet Sul, Sona, amb 18. I el l'últim... No, no, el cuet, no, perdó. I la catorzena posició, Martxalimesa, Sallent, uf, fatal, eh? Amb 16 punts. I ara se m'acaba la sintonia del bàsquet i ah, l'hem de tornar a posar pel que fa el partit d'aquesta setmana, d'aquest cap de setmana, que és el bàsquet marxa a la tretzena posició. De 12 partits jugats ha guanyat 4, n'ha perdut 8. Això fa un total de 16 punts, eh? I el Club Bàsquet dos marxa una mica més amunt, a la dezena posició. De 12 partits jugats n'ha guanyat un mes, 5, i per tant n'ha perdut un mes, un menys, perdó, 7 això fa un total de 17 punts Vilabàsquet, Clubbàsquet, Porreig 13è contra Desè 16 punts contra 17 punts aquest partit el podreu veure allà demà a partir de dos quarts d'una I vinga, pugem un graonet més, un piset més. Anem a la Pri... No, perdó, dos pisets de cop, eh? Hem hagut d'agafar l'ascensor, eh? Per pujar-ne dos de cop. Primera categoria masculina, fase prèvia, grup 3. Estem a la tretzena jornada. Futbolclub uh, Futbol martinenc, Déu-n'hi-do, eh? VIP, bàsquet, verga. Estem de bàsquet, però, eh? Però és com el Barça, eh? És, um... El Barça també és Futbol Club Barcelona, però és bàsquet, eh? I això és Futbol Club Martinenc, però és el bàsquet, eh? eh? Amb el Bip Bàsquet Precisament, el Futbol Club Martinenc eh, no deu tocar gaires les pilotes amb els peus. Podem els peus van pitjor que amb el bàsquet, perquè en aquest cas són líders de la primera categoria masculin. Allò que us deia al començament, que hi havia molts enfrontaments amb els primers, doncs aquí en tenia un altre, i és amb el bàsquet, eh? I també visitem Martinenques, eh? Doncs total, ja comencem, ja que tenim el Martí Neng aquí, doncs el Martí Neng, el Martí Neng és líder d'11 partits jugats, només ha guanyat 11, uh, això fa un total de 22 punts. El segon és Lleguiçà damunt, d'11 partits jugats, també porta 21 punts, perdó, un punt menys. El recanvi és Gaudí, Club Bàsquet, Mollet B, marxa a la tercera posició amb 20 punts. Uh, la Salla Manresa el trobem a la 11a posició amb 17 punts. I el Club Bàsquet B, la Torrada, el trobem a la 14a posició amb 15 Ara per ara, doncs el Big Basket Berga eh, ocupa la setzena posició, eh, és el cuè del grup, que de 12 partits jugats n'ha guanyat dos, n'ha perdut 10. 727 tirs a favor per 909 en contra. Això fa un total de 14 punts. Futbol Club Martinenc, Big Basket Berga, el que seria el mateix. Primer contra 16, primer contra últim, eh? I 22 punts contra 14. Aquest partit el podreu veure precisament avui a partir de les 4 de la tarda out there Oh, m'he liat, liat. Albert, volia dir volia parlar del bàsquet Manresa, un moment, amb la sintonia de futbol base, ràpidament, comento, comento que Machado portarà el timó d'un ICL que ha tingut vuit bases en els darrers dos anys. I Bon Navarro confia que dinamitzi el joc, que l'equip corri i es, i es tinguin uns atacs fluïts i amb els llançaments molt més clars. L'home revolucionar el bàsquet, Manresa, l'ICL 5, s'encomana a partir de demà quan es rebi l'Herbalife, el nou congost, a les virtuts i el caràcter que portarà Michael Machado. La reconstrucció comença pel que és la pedra angular de qualsevol equip al base. Mi uh, bueno, Barra també diu que guanyar l'Herbalife és un molt difícil, però s'ha de notar un canvi. L'entenedor està convençut que quan arribi una victòria és molt probable que ens sumem més aquest partit. El podreu veure ICL Manresa Herbalife del segon a Manresa, eh? a partir de les 7 de la tarda de demà. Eh? Amb alguna altra coseta, doncs, com és ell? El, el, doncs el principal canvi que demà s'ha d'apreciar de és el ritme de joc en un ICL que en les últimes jornades es veia abocat a un atac en unes jugades llargues i complicades de resolució. Amb Machado, l'equip segur que correrà més, canviarà molt el nostre estil. i Bon Navarro i tota la plantilla s'adapten a un home que destaca per ser gran assistent. Vuit per partit en la Lliga Alemanya i que juga sense por si cal arriscar en les transicions o de cara a l'anell. A la Bundesliga tenen Tenia una mitjana de 10 punts. Doncs benvingut, vaig a Miquel Matado. Amb... Estic amb el, el jugador de les palmes. Eh? <ríe> uh, el... No fos casa eh? A Miquel Matado. Eh? Doncs benvingut aquí uh, a Catalunya, eh? que s'hi trobi molt bé i que, que ens faigui doncs, tot això que ens fa falta doncs, a i la Manresa perquè doncs, es vegi un bon bàsquet aquí i, a més a més, que vénen molts equips d'arreu d'Espanya, doncs, eh, bons, molt bons equips, i veus jugadors molt bons passant aquí, res, eh, mitja horeta d'aquí. Albert, ara sí, tens la sintonia per tu. Vinga! Vinga, som i Pep. Va, comencem. Estem a la jornada 11 del futbol base, recordem, jornada 11 abans de les, doncs de les dates de Nadal, eh? lògicament, on també pararan, pararan tots i descansaran. A més a més, aquesta setmana cau malament, això, eh? aquest any, eh? setmana que ve Nadal, l'altra cap d'any. Per tant, eh? dues jornades que semblarà que facin un estaix, no? Sí, si sí. sí, es a la 12, iguals o altres agafen. I l'altra Reis. I l'altra Reis de Unidor, eh, de Unidor. Bueno, comencem, eh? vinga, jornada com 1, eh. Que nos deia, perdona, eh? Sporting digues, digues. 0, Villarreal 1, eh, gol del Jonathan dos Santos, lo coneixes, sí, eh? Sí, i tu també. Vamos eh. Doncs Minut 11 s'ha avançat a uh, Villarreal, bueno, una mica de peixet que els diurem. <ríe> Gol, Augusta estarà content, eh, sombra punts. Augusta estarà content. Sí, bueno, escolten <ríe> com categoria prebenjamí, eh, grup 53, aquests són els resultats definitius. Pirineu que ser, Oavia 0. Gironella-Cardona eh, està en els instants finals, per tant, encara no acabat aquest partit, de moment, resultat prohibicionària de 0-2, i el municipal de Begà, el derbi entre el vaganès i el Porreig, un derbi doncs, que eh, en anys anteriors era molt emocionant, aquest any està molt descafeinat, eh, la victòria està per l'equip del Porreig, vaganès 0-16, porreig 16, 16, ja ho heu sentit, 0-16, i pel que fa al Berga, doncs, aquesta setmana té jornada de descans, la classificació... Després de provisional, després d'aquesta jornada d'avui, el Jorenc és líder amb 27 punts, el Verga segon amb 23, però eh, el Porreig, que era tercer amb 21, l'adalanta i es col·loca amb 24 punts. Per tant, el Porreig passa a ser segon. L'Avià suma un punt més, eh, estava amb 16 i queda amb 17, i el Gironell és 9 amb 7, i el vaganès últim amb 0 punts. Eh, Benjamí, tercera divisió, grup 12, pugem una categoria, resultats definitius, Porreig 0, Manresa 10 aviar 2, Pirinaica 0 i el derbi que s'ha jugat també avui a les 10 del matí, en aquest cas ha estat al Municipal de Berga entre els locals i el Gironella, ha estat del resultat final també d'escàndol, eh? Berga 1, Gironella 13, déu nhi I aquí pel que fa al veganès també aquesta jornada doncs té jornada de descans. La classificació provisional després d'aquests partits... Eh l'encapçal del Sampadó amb 25 punts, seguit de la Salla amb 22, però eh, amb la victòria d'avui, perdó, la Salla no, el Beganès amb 19 és tercer, perdó, el Junell és 6 è amb 12, però ha sumat un puntet i es queda igual, però amb 13, eh, un 0 a l'Avià amb 6, passa a ser 9er amb 9, per tant l'Avià es queda 9er amb 9, el Porretges penúltim amb 3 punts. Albert en aquest cas és últim i de moment doncs, encara, encara no ha sumat en aquesta categoria, déu nhi eh? Molts ànims, nois, perquè després de 12 jornades costa, costa, costa. Si no ha sumat, doncs davant. endavant. Però, bueno, molts ànims des d'aquí. Passem a la categoria Benjamí, primera divisió, grup 6. Resultats definitius, n'hi han dos, eh? Tenim el Porreig i el Berge. en aquesta categoria, recordem una categoria doncs, de la primera divisió, el seu nom ho diu. Per tant, aquí tenim dos equips, un és el Porreig i l'altre és el Berge, doncs el Porreig ja ha jugat, ha perdut a la pista del Joventut 25 de setembre, un Juventut que és 13 i té 10 punts, un equip, doncs, el Porreig, que l'any passat en aquesta categoria anava molt i molt bé i aquest any els està costant. Déu i ajuda tirant davant els partits, però, bueno, a vegades han donat la campanada i han guanyat els de dalt, però en aquest cas els està costant moltíssim, i en joc de moment també, eh, la segona el tercer és quart-quart, perquè sabeu que en aquestes categories és com el bàsquet són quatre quarts de deu minuts en aquest cas, doncs estem en el penúltim-últim quart ja del Berga Júnior aquest partit es juga Sant Cugat del Vallès al camp del Júnior Futbol Club com us dic, eh, instants eh, tres quartes parts final del partit encara no sabem el resultat, fins que no s'acabi aquest partit no, no tenim el resultat i en aquest cas és el Júnior Berga com us dic un Júnior que és cinquè amb 19 punts la classificació l'encapçala el Camp Rull amb 28 punts Déu-n'hi-do quin, quin percentatge del Camp Rull, només ha empatat un partit segon el Javec i Terrassa amb 20 i ja li treu 8 punts eh, la penya, també blaugrana, també és tercera amb 20 punts. El Berg és 11 amb 12 i el Porreig, que perdent avui doncs es queda igual, amb 8 punts, però acostant-se al, als llocs perillosos, als eh, llocs de descens, eh, acostant hi i llocs perillosos el Porreig. Veiem si des d'aquí doncs, els fem una impulsada i, i els ajudem a tirar endavant. Eh. Vinga, passem a la categoria de la Vist. Segona visió, grup 7. Resultats, aquí tenim, tenim dos. Un de tenis, gairebé. Eh, uh, Fulitosen 5, Berga 5, i per demà, diumenge, a uh, les 10, en aquest cas, uh, a la zona esportiva municipal de Vic, es jugarà el Vic Riu Primer, Refo, Porreig. La classificació és un 31 punts, segon el Sillen amb 30, tercer el Susson amb 26, el Porreig és 7 amb 15, i el Berga que ha sumat un puntet, avui es queda 11 è amb 10 punts. Vinga, a l'infantil passem al futbol 11 ja, eh? En joc, el Municipal de Gironella, Gironella Callús eh, doncs aquest partit està a la primera part eh, un Callús que és 5 i 18 punts i a la zona esportiva Municipal de Guardiola aquest sí que abans d'acabar el partit, aquests dos partits Pep, què passa? Hi ha un altre cop? Espera't eh, espera't, espera't espera't a fotre la patacada eh, com us dic, aquests partits estarem pendents Pep, deixa'm dir aquest altre eh, a la zona Municipal de Guardiola també juga el vaganès Avinyó, aquest està a punt d'arribar al descans, un avinyó que se té amb 15 punts digues Res, que hi ha el segon, eh? El segon gol ha caigut A favor del Villarreal, 0-2 al minut 18 Gol de Nicola Sansoni Mare de Déu, Déu-n'hi-do Mira, m'acabo de vendre Això ho he d'explicar a la gent Vendre vol dir que, clar, ha canviat d'equip Ha canviat d'equip i vol dir que el Pep el tenia fins ara i que no li havia marcat cap gol I ara que se l'ha vengut, doncs ha marcat Noi, això va com va, eh? Ai, vés a Bueno, seguim, eh? Tamp Sí, sí, sí. I per demà, per demà ens queden dos partits més. Tots dos a les 11. Recordeu que estem parlant no? de la primera divisió, senyora de l'infantil. De, de l'infantil, segona divisió, grup 27. Dos partits més, tots dos seran als 11. El municipal d'Alfons, Gonfaus, l'Aviar, rebrà el Solsona, que és 13 punts. I el municipal de Berga viurà el derbi entre el Berga i el Porreig. Aquest sí que estarà interessant, eh? Perquè és, eh, en aquest cas, primer contra... Eh, eh, eh, deixa'm dir, hi ha... Ja, eh, contra segon. <ríe> Ojo, eh? Primer contra segon al Municipal de Berga demà a partir de les 11. Com us dic, primer segon al Berga, tercer és al Puigcerdà, el trobem cinquè amb 21 punts, el Gironell a 8 13, i penúltim, el Beganès amb un punt que tampoc aixeca cap al Beganès en aquesta categoria. Déu-n'hi-do! Categoria cadet, segona divisió grup 21 ja per acabar, en joc des de dos quarts d'una, per tant, a punt a punt d'arribar-se al descans, també al camp de la Devesa, al Navàs, Porreig, i eh, un porreig que en aquest cas és desè en aquesta categoria, amb 10 punts, eh, 14 punts del primer, que és el Pirinaica. I amb les noies ens queda el cadet, eh, categoria infantil cadet, grup 2, demà, eh, el Municipal Sant Feliu de Codines, a partir de les 10 del matí, al Sant Feliu, porreig, això serà demà, eh?, a partir de les 10 Classificació Abadida del Vallès i Manresa tenen 27 punts, tercera és unificació Club de Futbol Santa Perpetua i el Porretge és quarta, per tant, en aquestes, en aquestes noies, eh? en aquesta categoria, en, aquesta, en aquests tres equips, és amb 18 punts, per tant, està només a 6 punts del primer classificat. deu nhi do eh? Molt bé. Només 6 puntets eh, van mover bé les, les noies amb aquesta categoria caret infantil, cada any, cada any. I fins aquí, Pep. Fins aquí ja el està? Raó. Sí, ja estem, ja estem. Anem ja et dic, del Gironella Callús de Montcontil i del Baganès Avinyó i amb cadet del Navàs Porreig que tots aquests partits estan en joc ara mateix molt bé, escolta, tota la informació que m'arriba del Molinol, de moment l'Esporting no juga no hi ha cap jugada no fas res, no? totes les falvilles real, estic a punt de plorar un equipet deixa'm acabar molt ràpidament, quina hora és? falta 5 minuts per la publicitat fa que el futbol vol de pressa i me'n vaig que plorar ja, perquè té un tozol aquí amb el motor Ai. doncs res, anem a repassar l'agenda del futbol, canviem aquesta, doncs anem a parlar dels senyors, anem a parlar de les femenines, eh, amb la sintonia de sempre, la que ens té acostumada, doncs, Dire Streets veus? hosti, quines ganes, eh, no no és aquesta, eh? és que no estat estar, Albert? No ho sé jo oh, diria no. que no, aquesta a mi no em sona, això aquesta és com parlem del Rossi i... Sí. <laughs> sí que sí, és una per parlar que, a vegades eh? és que ara tinc, que hi ha dues pantalles de l'ordinador, no, no veig ben bé l'altre eh? no sé si fer córrer aquella cap aquí tiri... més que és igual que com ha canviat això, eh, Pep, quin les estudi les foterets, sí, som... ara ha canviat, eh s'han acabat les terres. obres a més on les toqui sí. vinga, anem a la l'agenda de futbol femení ara fins a les quarts, ja tenim dos equips i comencem pels per baix, eh Segona divisió femenina grup 2. Estem a la 11a jornada de Montmajor Futbol Club. La Planada Unió Deportiva B al camp municipal de Montmajor i l'àrbitre Pau Pla que la trava. El primer és el Ligolada Club de Futbol amb 26 punts, el Mercantil Club Esportiu marxa a la segona posició amb 22 els mateixos que Folesa 87, que marxa a la tercera posició. El gimnàstic de Manresa Club el trobem a la quarta posició amb 19 punts. I el Vilomara corre, doncs, corre, corre, corre, corre, que no corre gaire, perquè va a Vilomara, club de futbol, 14, amb menys trens d'ascensió. I pel que fa al partit d'avui, doncs el Montmujor Futbol Club, que marxa a la desena posició amb 10 punts de 10 partits jugats. N'ha guanyat 3, n'ha empatat 1, n'ha perdut 6 19 gols a favor per 30 en contra, mentre que els de la planada Unió Deportiva B marxa un lloc per sota, a la onzena posició amb 9 punts, també un punt menys. Amb els mateixos partits jugats n'ha guanyat 3, no n'ha empatat cap i n'ha perdut 7. Montmajor, Futbol Club, la planada Unió Deportiva B, el que és el mateix, de Zè contra 11, 10 punts contra 9. Aquest partit el podreu veure, el camp municipal de Montmajor serà demà, a partir de les 12 del migdia. Ara sí, pugem un graonet, un piset més. Posem un, el piset de dalt. Primera divisió femenina, grup 3. Estem a la tretzena divisió. Uh, el, la tretzena. Tre, tretzena divisió i Pep. Dos gols del Villarreal. Vaja, vaja. Sí, me n'he anat. No, no. No hi ha cap de l'esport, eh? No. Uh, la, la, la, la, estem a la tretzena jornada, perdoneu. És que entre tretzena i, i el resultat... Um, l'ha trastocat, eh, això. Pradenc Futbol Club, Escola Futbol, Bon Aire, Camp Municipal Prats de Llucenes i l'àrbitre Marc Pujol Prat és liderar a parar al Vic Riu, primer refor a Club amb 26 punts, el a Manlleu, Manlleu Agrupació Grupació Esportiva Club marxa a la segona posició amb 24 i el Predenc el trobem, doncs, tercer déu eh? A la primera divisió femenina, eh? Ojo, oh, oh, oh, estem tocant, estem tocant, eh? estem tocant eh? els núvols, eh? Estem tocant els núvols en aquesta divisió i en aquest lloc, eh? A la tercera posició, amb 23 punts a un del Manlleu, eh? De uh, 12 partits jugats n'hem guanyat 7, n'hem empatat 2 i n'hem perdut 3, 36 gols a favor per 25 en contra. Mentre els de l'Escola Futbol Bonaire marxen a la setena posició amb 18 punts. Amb uh, 11 partits jugats uh, n'hem guanyat 5, n'hem empatat 3, n'hem perdut 3, 32 gols a favor per 27 en contra. Predenc Futbol Club Escola Futbol Bonaire... El que és el mateix tercer contra setè, el que és el mateix 23 punts contra 18. Partit difícil però importantíssim a la vegada per les noies de Prats de Lluçanès. Aquest partit el podreu veure, com ja hem dit, doncs al camp municipal Prats de Lluçanès. I serà precisament avui, a partir de les 4 de la tarda. Bueno, el resultat segueix sent dolent per l'equip local del Molinón, eh, de l'Sporting. I la setmana passada, que la setmana passada anava fent propaganda, Albert, ara que estàs per aquí, perquè no et sentiran. La setmana passada anava fent propaganda de l'Ossassuna que jugava al Sàder i això era quan el, capitan, quan, el, quan el capitan Franco era cabo, no? Perquè el Sàder ara és el reino de Navarra, no? Reino de Navarra, de Déu. jo eh, la setmana passada aquí sí que em puc assegurar els calers de que estan jugant al Molinon i que de moment el resultat és molt, molt desfavorable pels interessos locals d'Esporting 0, Villa Real 2. Us deixem amb la publicitat, la tercera publicitat que toca i última, eh? Fins ara mateix.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 Can Saladeria Ovea hi podràs trobar excel·lents productes en embotits, carns, llagoms cuits, queviures i plats preparats. Què has pensat en comprar una Termomix per tenir més comoditat a casa teva? Doncs a Can Saladeria Ovea també la trobaràs. Perquè Can Saladeria t'ofereix un dels millors electrodomèstics dels últims temps, la Termomix. T'esperem al carrer Llobregat, 41 de Porreig.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 La història, cantins, Les coses que m'importen són a prop, a prop de casa, casa meva, a el, de el meu món, el meu carrer, la meva gent Les televisions locals sempre a prop del nostre món I a partir del 24 de juny, també el canal 159 de Movistar Plus La xarxa Televisions tines, El <ríe> So, yeah, okay, just us now, so we go. Sembla que al final l'esporting està reaccionant a menys si més no per oportunitats eh? cada cop en té més. Sembla que han despertat a la bèstia. <laughs> uh -huh. Uh -huh. Vinga, després de parlar del futbol femení, anem a parlar de futbol masculí. i Comencem per baix de tot, eh? Comencem a entrar a la casa per baix, eh? Obrim... Perdó, obrim la porta d'entrada o em entrem pel graig directament. I ens trobem la quarta, Catalana Buc 4, estem a la tretzena jornada. Uf. Aigua Freda Club Esportiu, Olors Futbol Club, el camp municipal d'Aigua Freda i l'àrbitre Sergi Morera Carbonell és líder Vic Unió Esportiva Club B amb 30 punts, els mateixos que Serve Unió Esportiva Caraparà ara està a la segona posició. El Sant Julià Vila Torta Club de Futbol B marxa a la tercera posició amb 26. L'Aigua Freda, l'equip local, el trobem, l'equip local el trobem doncs a la quarta posició amb 25 punts de 12 partits jugats, ha guanyat 8, ha empatat 1, ha perdut 3, 38 gols a favor per 27 en contra. Mentre que Lost Futbol Club el trobem a la 14 posició amb 4 puntets de 12 partits jugats, n ha guanyat 1, ha empatat 1 i ha perdut 10, 22 gols a favor per 47 en contra. Aigua Freda Club esportiu vs Club, el que és el mateix quart contra 14-25 punts contra 4. D'aquest partit el podreu veure al camp municipal d'Aigua Freda i serà presencial. avui a partir de les 4 de la tarda. Seguim al el replanet, eh? estem a la quarta catalana també, grup 1, ara però, a la tretzena jornada, eh? Montmajor Futbol Club Puigcerdà, Club de Futbol al camp municipal de Montmajor i l'àrbitre Lluís Ballonga Xaver, és líder al Nevas Club Esportiu, amb 30 punts eh? el segon trobem al Puigcerdà Club de Futbol, eh, que marxa amb 28 punts, a l'Artesa el trobem a la tercera posició amb 25, i el Montmajor, l'equip local, marxa a la desena posició amb 11 punts, de ha partits jugats, n'ha guanyat 3, n'ha empatat 2, n'ha perdut 6, 15 gols a favor per 23 en contra, i com pensàvem, doncs, el Puigcerdà Club de Futbol, el rival d'avui de Montmajor, marxa a la segona posició, amb 28 punts de 11 partits jugats. Mm, n'ha guanyat 9, n'ha empatat 1, n'ha perdut 1. 26 gols a favor per 7 en contra. Montmajor Futbol Club Puigcerdà, club de futbol, que seria el mateix de Zè contra segon, el que seria el mateix. 11 punts contra 28. Aquest partit el podreu veure en camp municipal de Montmajor. Serà avui a partir de les 4 de la tarda. Vinga, vinga, som perquè posem aquesta cancioneta a la, la primer i únic guagua. Bé, n'hem dit abans una futbol sala que corresponia al grup 1 de la primera divisió. Uh, no, a la primera divisió de futbol sala, que era uh, en abans, eh? Uh, però aquest és el primer d'aquí, el va recadar, eh? El primer i únic. Gironella, club de futbol, atlètic B, vaganès, centre cultural recreatiu. El camp municipal de Gironella... I l'àrbitre, José Antonio Martín Romo Parejo. Gironella, que ara mateix està a la dotzena posició. Gironella, club de futbol atlètic B, dotzena posició amb 8 punts. De 12 partits jugats no ha guanyat un, empatat cinc, perdut 6. 16 gols a favor per 28 en contra, mentre que el Vaganer, centre cultural recreatiu, marxa a la tretzena posició. Un lloc, un lloc per sota. I un punt menys, 7 D'11 partits jugats també n'ha jugat un menys. Eh? N ha guanyat dos, n'ha empatat un, n'ha perdut 8. 24 gols a favor per 30 en contra. Gironella que està a una sala de 470 metres. L'estat del temps és poc ennubolat. La probabilitat de precipitació s'ha d'un 0%. Per tant, la temperatura mínima i màxima rondarà els 1% i els 11 graus a l'hora del partit doncs serà d'uns 6 graus centígrads. La direcció de velocitat del vent serà del nord-est, de gregal a 5 km per hora, i l'índex ultraviolat màxim 1, que recordem és un índex ultraviolat baix. Gironella, club de futbol atlètic B, veganès, centre cultural recreatiu, el que és el mateix, 12è contra 13è, o bé 8 punts contra 7 punts. Aquest partit el podreu veure al camp municipal de Gironella i serà precisament avui l'horari habitual, eh? a partir de les quines? Quines? De les quatre! D'acord, Callús, club de futbol, Berga club esportiu bé, el camp municipal de Callús i l'àrbitre Aleix Rojas Calvera. Tenim que entre els dos hi ha el seient club esportiu B que marxa a la cinquena posició amb 20 punts. El Callús, que és l'equip local eh, aquest cap de setmana marxa a la quarta posició. Eh, amb 24 punts de 11 partits guanyat a hi ha liat, 11 partits jugats. Això m'ho posar bé que després no se m'ha bé la sotú. Don't he predis jugades, guanyat vuit, no empatat cap i no ha perdut 3, 35 gols a favor per 21 en contrari. No sé què repasso tota la setmana. sempre després doncs, el diumens ja me trobo que una cosa o altra en falla, doncs el Callús dèiem, amb 24 punts és quart, el Verga Club Esportiu ve el rival d'avui del que, de demà, perdó, del demà del Callús marxa la setena posició, 3 llocs per sot 3 llocs per sot amb 18 punts de 10 partits jugats, també n'ha jugat un menys, n'ha guanyat 6, no n'ha empatat cap n'ha perdut 4, 26 gols a favor per 14 en contra, Callús Club de Futbol Berga Club Esportiu, B el que és el mateix, quart contra 7 el que és el mateix, 24 punts contra 18, aquest partit el podrem veure al Municipal de Callús, serà precisament demà a de dos quarts d'una. Calders Club de futbol eh, Casserres Club de futbol. El, el camp aquest partit és el municipal de Calders i l'àrbitre David Nadal de Dios. Um, trobem que entre els dos hi tenim la Monistrolenca, agrupació deportiva, marxa a la vuitena posició amb 14 punts. El novès el Sant Llorenç de Molunx amb 13. Mentre que el Calders, l'equip local per aquest cap de setmana, és a marxa a la sisena posició amb 20 punts. De 12 partits jugats n ha guanyat 6, n'ha empatat 2, n'ha perdut 4. 17 gols a favor per 13 en contra. Mentre que el Cacerres Club de Futbol marxa a la onzena posició amb 9 punts. De 11 partits jugats, un menys guanyat dos n'ha empatat tres n'ha perdut sis divuit gols a favor per 33 en contra Calders club de futbol Casserre club de futbol eh, el que seria el mateix doncs 6sè contra 11è vint punts contra 9 ho podreu veure això al municipal de Calder serà demà però a partir de les 4 de la tarda. Vinga, doncs, i, doncs, fem un piset més. Anem a la tercera catalana, grup 7. Ara sí, eh? anem a repassar doncs, els de la tercera catalana. Estem a la catorzena jornada, en aquest cas, el grup 7. Sant Sabó de Cercs, club de futbol, Cardona Club de Futbol, el camp municipal Sant Jordi de Cercs i l'àrbitre Alberto Morales Núñez. I marxa a la sisena posició el Sant Pedó Club de Futbol amb 22 punts el Fluitocent Futbol Club és 9 amb 18 punts el Súria corre també entre mig dels dos per eh? a marxa la 12ena posició amb 17 punts i el Marganell Club Desportiu marxa la 14ena posició amb 15 punts perquè fa referència al partit d'avui doncs el Sant Segur de Cers Club de Futbol marxa a la 15ena posició amb 12 punts de 14 partits jugats ha guanyat 3, n'ha empatat 3 n'ha perdut 8 punts 14 gols a favor per 22 en contra i el Cardona, club de futbol fa una miqueta més bé, va a la desena posició amb 18 punts uh, amb un partit menys, 13, n'ha guanyat 5 n'ha empatat 3, n'ha perdut 5, 23 gols a favor per 23 en contra Sant Salvador de Cercs, Club de Futbol, Cardona, Club de Futbol, que seria el mateix 15è contra 10 12 punts contra 18 Ho podeu veure això, Municipal Sant Jordi de Cercs. I serà precisament avui, afanyeu-vos, afanyeu-vos a partir d'aquina hora, doncs com sempre, a les 4 de la tarda. Un altre, Ulvan Club Esportiu, Poblenou 2002, Club de Futbol, el camp municipal d'Ulvan i l'àrbitre Diego Saurina Llebrés. Tenim, doncs, que l'Ulvan Club Esportiu és el cuer del grup, marxa a la 18a posició un punt, de 14 partits jugats no n'ha guanyat cap, n'ha empatat un, n'ha perdut 13, 10 gols a favor per 38 en contra, mentre que els del Poble Nou 2002 Club de Futbol marxen a la 17a posició, Marxa eh, un lloc per sobre, però Déu n'hi amb 10 punts de 14 partits jugats, n'ha guanyat 2, n'ha empatat 4, n'ha perdut 8, 12 gols a favor per 30 en contra l'Ulvan Club Esportiu Poblano 2002 Club de Futbol que se diu mateix 18 contra 17, è un punt contra 10. Es veureu, veure això al camp municipal d'Urban i serà precisament demà a partir de les 3 de la tarda. Bé, que l'últim que es queda d'aquest grup és el Porreig Club Esportiu. Joanenc Enc, Futbol Club, el camp municipal de Porreig i l'àrbitre Fabio Canavesi Pujol és líder per a la Cantria és Unió Deportiva amb 34 punts. El segon el deixarem per després. Ara anem a repassar el tercer, que és el Vila de Cavalls Club de Futbol amb 30 punts. I a la Pirinaica, Futbol Club, que marxa a la quarta posició amb 29 doncs com dèiem, l'equip local al Porreix Club Esportiu marxa la cinquena posició amb 26 punts de 14 partits jugants ha guanyat 8 n'ha empatat 2, n ha perdut 4 32 gols a favor per 21 en contra i el que us dèiem abans, al començament doncs, el Joanenc Futbol Club que marxa la segona posició és el rival del Porreix eh, de demà el Jovenenc marxa la segona posició amb 32 punts dos de punts del líder, de 14 partits jugants ha guanyat 10, n ha empatat 2 n ha perdut 2, 41 gols a favor per 19 en contra, Porreix Club Esportiu Jovenenc Futbol Club el que seria el mateix cinquè contra segon. Partidon, eh? Partidon ja vist demà ara. 26 punts contra 32. Aquest partit el podreu veure al Camp Municipal de Porreig. Aquest partidàs, eh? El podreu veure el Municipal de Porreig. Serà demà a partir, com o no, a de les 4 de la tarda. Eh, El reuniment mateix de la plantària és tema la tercera catalana grup 6 quinzena jornada. Uf, oh, hostiqui en partida Penya Deportivo Pajaril. La uh, Penya Deportiva Pajari la Unió Esportiva B, al camí industrial de Ripollet i l'àrbitre Aitor Garrido Rodríguez. És líder la Sabadellana Esportiva amb 40 punts, el segon és Amuntcada Club Deportiu amb 32 i l'Escola de Futbol Bonaire marxa a la tercera posició amb 30 punts. La Penya Deportiva Pajari marxa a la segona posició amb 10 punts de 14 partits jugats, n'ha guanyat 2, n'ha empatat 4, n'ha perdut 8. 24 gols a favor per 35 en contra, mentre que l'Avià Unió Esportiva B marxa a la novena posició, amb 21 punts de 14 partits jugants, n'ha guanyat 6, n'ha empatat 3, n'ha perdut 5, 30 gols a favor per 31 en contra. Penya Deportivo Pajarín, l'Avià Unió Esportiva B, aquest, que seria el mateix 16 punts contra 9, 10 contra 21 punts. El partir de el podreu veure al doncs, camp i un distrugial Ripollet, d'avui a partir de les 5 de la tarda. Vinga, estem a la tercera, ens movem pel mateix replat. La tercera catena, grup 5, 14a jornada, Predenc, Futbol Club, Sant Vicenç de Torelló, Unió Esportiva, el camp municipal Prats de Lluçanès i l'àrbitre Ángel Pérez Galisteo. és líder Robert Vic amb 36 punts, el segon és el Sant Julià de Vilatorta, Club de Futbol amb 25, i el Mollà, Club Esportiu, ara per ara és el tercer, amb 23 punts. Entre el Predenc i el Sant Vicenç de Torelló i trobem el... No, perdó, el cué del grup és l'Avinyó, Club Esportiu, que marxa a la 18a posició, amb 10 punts. Mentrestant, ara, doncs ara sí que anem al partit d'avui. És el predenc Futbol Club que marxa a la vuitena posició amb 20 punts de 14 partits jugats, 6 de guanyats, 2 d'empatats, 6 de perduts, 31 a favor, gols, eh?, per 26 en contra. És que se m'acosta el temps ja. Sant Vicenç de Torelló Unió Esportiva marxa a la desena posició amb 19 punts, un punt menys de 14 partits jugals, ha guanyat 5, han patat 4 ha perdut 5, 18 gols a favor per 17 en contra Pradent Football Club, Sant Vicenç de Torelló Unió Esportiva, 8è contra Desè, 20 punts contra 19 partidars Una altra partidars aquí Municipal de Prats de Llucenès serà avui a Verdí Aquests sí que lloguen més tard a partir de les 6 de la tarda Segona catalana, sí que pugem un piset més. Segona catalana, grup 5, estem a la quinzena jornada. Solsona, club de futbol, Borges Blanques, club de futbol al camp municipal d'esports de Solsona. I l'àrbitre, David Frank Cabrerizo, és líder al Borges Blanques, precisament el rival del Solsona. Eh? amb 35 punts de 14 partits jugats n ha guanyat 11, n'ha empatat 2 i n'ha perdut un, 32 gols a favor per 11, en contra, mentre que el Sorsona, l'equip local eh, Sorsona Clos de Fútbol, marxa la segona posició amb 32 punts de 3 punts de diferència, 3 punts menys eh, amb els mateixos partits jugats n'ha guanyat 10, un menys, n'ha empatat els mateixos dos i n'ha perdut un més, dos 40 gols a favor per 20 en contra. Sursona, club de futbol. Bolges Blanques, club de futbol, imaginau-se. Segon contra primer, 32 punts contra 35. Ho podreu veure això al camp municipal després de Sursona i serà precisament demà a partir de les 4 de la tarda. segona catalana grup 4 estem a la quinzena jornada Mollet, ENCE, Unió Deportiva, Gironella Club de Futbol Atlètic, al camp municipal zones ur de Mollet i l'àrbitre Didac Molina Peig el Molletens que marxa a la sisena posició Molletens, Unió Deportiva, amb 24 punts De 14 partits jugats n ha guanyat 7, n'ha empatat 3 ha perdut 4, 16 gols a favor Per 13 en contra, mentre que el Gironella Club de Futbol Atlètic marxa a la tercera posició Amb 17 punts De 14 partits jugats, els mateixos N'ha guanyat 5, n'ha empatat 2 N'ha perdut 7, 26 gols a favor Per 27 en contra Molletens, Unió Deportiva, Gironella Club de Futbol Atlètic El que seria el mateix 6 contra 13è o bé 24 punts contra 17 punts. Aquest partit el podreu veure doncs, al camp municipal Zona Azur de Mollet i serà precisament avui a partir de les 5 de la tarda. Si serà... Vinga, ens movem pel mateix replanar eh, perquè ens queda un altre partit per revisar d'aquesta segona catalana. Eh? Recordem, grup 4, i és el Berga Club Esportiu, Can Rull, Rómulo, Tronxoni, el camp municipal de Berga i l'àrbitre Raül Aldana Llorenç de uh, moment el, el, el primer el deixarem uh, anem pel segon, Sabadell Nord club de futbol, marxa a la segona posició amb 27 punts, els mateixos que el Caradeu Futbol Club que ara ocupa la tercera posició el Sallent Club Esportiu el trobem a la vuitena posició amb 21 punts molt bé, la temporada del Sallent i el Berga Club Esportiu doncs el trobem a la onzena, també Déu-n'hi-do amb la seva estrena a aquesta categoria doncs està a la onzena posició, amb 21 punts, empatats amb el Seixent, que va a 8è, eh? i a més a més, a 7 punts del líder, que qui és el líder? Doncs el líder és el Can Rull, Rómulo, Tronxoni, club de futbol, que marxa amb 28 punts, de 14 partits jugats han guanyat 9, han patat una n'ha perdut 4, 30 gols de fort per 21 en contra. Verga, club esportiu, Can Rull, Rómulo, Tronxoni, aquest partit el podreu veure, ja us ho direu, el podreu veure de moment, el Verga, que va 11 a la classificació, contra el líder, que és el Can Rull, 21 punts contra 28. La diferència és molt ajustada, eh? Un bon partit del que es podrà veure al Municipal de Berga. Un gran partidàs del que es podrà veure al, al Municipal de Berga i serà precisament demà a partir de l'hora l'hora típica a les 4. Vinga, anem al futbol masculí, anem a pujar de categoria una més. Estem a l'última, mare de Déu. Estem tocant les golfes. Uh, les golfes, va, deixeu-m'ho estar. Aviam Unió Esportiva Horta Unió Atlètica el camp municipal Alfons Gonfaus i l'àrbitre Sergi Rigau García a l'Horta, que precisament tot el que us dèiem abans al Berga amb el líder, ara la Bea ara també, que no sabeu qui ve a ballar, doncs a l'Horta Unió Atlètica doncs a l'Horta Unió Atlètica és el líder a 28 punts, de 14 partits jugats no ha guanyat 8, n'ha empatat 4, i ha perdut 2, 23 gols a favor per 12 en contra, mentre que l'Andorra marxa la segona posició al futbol club, eh, a 25 punts, de 13 partits jugats, un menys n ha guanyat 7, n'ha empatat 4 ha perdut 2, 20 gols a favor per 11 en contra, el Mollet el trobem a la tercera posició amb 23 punts de 14 partits jugats, ha guanyat 5, han ha perdut 1, 23 gols a favor per 15 en contra, el Manresa com us porteu el trobem a la setzena posició i us volia dir alguna coseta perquè sobre aquest partit però, tinc, ho tinc tot tant desmanegat avui això del Nadal, Albert, vine cap aquí que després em diràs no tinc temps, no tinc temps s'ha de fer això, s'ha d'empalmar, eh, això, Albert doncs res, eh, eh, com us dèiem, l'Horta marxa, és el, perdó, l'Avia Unió Esportiva és el desè, amb 18 punts, uh, l'Horta Unió Atlètica és el líder, amb 28 punts, perquè fa l'Avia, el visitant, que té avui precisament és l'Horta, per al temps dels bergadans Pablo Becerril és el millor equip que hi ha al grup, però mirarem, de tenir la pilota i sorprendre'ls. El partit el podreu veure. El municipal Alfons Gonfau serà precisament avui, a partir de les 4 de la tarda, el partidàs, eh? Desè contra primer, 18 punts contra 28. Aviam Esportiva, Horta, Unió Atlètica! Albert, com ho vols fer? Eh, eh, perquè la sintonia eh, és la que tenim posa-la pepa que acabem, va corre que hi ha molta cosa a fer posa-la Pep, posa-la Pep, doncs posa't el cinturó a veure, posa't el cinturon Ara que parlo del cinturó i aquestes velocitats en no el tanto el els pas d'empresa eh, que ja sabem qui hi ha per allà a la vora que estan mirant miren miren en teoria miren sobretot, sí, eh, sobretot. què portes? Ja està bé eh? ja està bé ja està bé que mirim perquè n'hi hi ha molts que no podrien anar ni a peu eh? no podrien anar ni a peu i poden fer molt mal no, no amb la gent que l'acca engut sinó que a la gent que no veu també. Doncs això eh, de vegades miràvem els sopars d'empresa, eh, Albert? Va, Pep, deixem-lo més eh, petit pel final anem ara al logrós i logrós que ens ve sobre ja sabem que és, és una nova edició del Dakar, en aquest cas eh, començarà, doncs, aviat, eh, aviat, començarà per nou, però nosaltres ja no hi serem, encara, per explicar-ho per tant, quan tornem, ja haurà començat, i no, no haurà començat no, ja estarà la meitat, pràcticament Com a novetat, aquest any, eh, parlem de pilots parlem del que sigui, però com a novetat, aquest any hem de dir que Paraguai entra, eh, Paraguay entra, recordem, s'uneix a Bolívia i Argentina i deixem ja lo que era Ecuador, deixem ja lo que eren altres països, perquè aquest any tornem entrem a a Paraguay. Bé, La prova guai. començarà, sí, que guay, eh? començarà el 2 de gener, precisament a Paraguay i acabarà el 14 de gener a Buenos Aires, Argentina, eh? Per tant, un els tres continents, tres eh, els tres països recorreran aquest any un altre cop. Un novament Uh, dilluns 2 de gener es començarà la primera etapa Assumpción, una etapa que tindrà doncs, 39 quilòmetres per anar fent boca jo sí, com sempre, les primeres etapes són doncs, per anar fent boques i ajustar les mecàniques dimarts ja anirem en sèrio l'etapa és de uh, Sant Miguel de Tucumán uh, encara en terreny uh, per una etapa doncs, de 275 quilòmetres hem de dir uh, que els camions uh, alguns, algunes etapes faran més quilòmetres que els cotxes, no podem estar representant els joves d'arriba mitja hora Uh, en d'altres seran les motos, en d'altres seran els quads, depèn però generalment una, jo uh, em decanto pels cotxes que és el que evidentment, uh, cotxes i motos, que la gent més segueix oi que sí? pràcticament tothom està amb els cotxes i les motos que no sé tinc, caguen, que eh, no sí, caguen eh? doncs com et dic, una etapa de 275 quilòmetres després ens anem al dimecres 4 de gener, etapa 3 Sant Miguel de Tucumán, Sant Salvador de Jujuy. i aquí entrem a Bolívia en terreny bolivià cotxes i motos faran una etapa de 364 quilòmetres i un enllaç de 780, dijous 5 de gener etapa 4, San Salvador de Jujuy, a Topitza aquesta és nova, eh? és molt semblant no passa que han canviat el nom el Marc Home doncs, ja ha canviat un miqueta els noms són les mateixes etapes, simplement que això és com quan passa el ratll per aquí a ah, Cacerres sí? no? un dia es diu Porreig, l'altre es diu Greugers però acaba sent el mateix bon. el tram acaba sent tot el mateix bon, eh? Algunes, alguns, algun, alguna de les zones és nova més enrabuscada i més física, però bàsicament acaba sent acaba sent el mateix. Com et dic, eh, etapa 3, Sant Miguel de San Sant Jujuy. i etapa 4, Sant Jujuy, Tupitz, 416 quilòmetres, cotxes i motes, un total de 521, aquí sí que hi haurà moltíssim i moltíssim de, de tram. El divendres, 6, passem a etapa 5, Tupitz, Oruro, aquesta és nova, aquesta sí, encara en terreny bolivià, 477 quilòmetres d'especial, dissabte 7, etapa 6, Oruro, La Paz, aquí ja ens anem eh, doncs, en terreny argentí eh? comença ja el terreny argentí eh, eh, L'especial tindrà 527 km cotxes i motos i després el, el que serà el divendres eh, el el, perdó, el que serà el diumenge eh, tindrem una, una etapa de descans ja ho sabeu, que molts pilots ja la necessiten arriben a aquestes altures si és que arriben eh, cansadíssims ens anem a dimarts, dimarts 10 després de la marató del dilluns dimarts 10, etapa 8, un i salta Cotxes i motos, 492 quilòmetres. Uh, seguim dimecres, 11, etapa 9, Salta, Xilecito, 406 km, Dijous, 12, Xilecito, Sant Juan, 449 km, Divendres, 13, Sant Juan, quarto, uh, eh? no, no quarto, quinta. San Juan, cuarto, 288 quilòmetres. I dissabte, 14, uh, Rio, cuarto, Buenos Aires. Aquí 64 quilòmetres i possiblement ja estigui decidit el guanyador d'aquest Dakar hem de dir que en la categoria de motos doncs destaquem a Toby Price amb KTM Estefan Esbitco també en KTM Helder Rodríguez, Armand Monleon que torna de l'any passat després de l'experiència de l'any passat eh? ha estat a l'Enduro torna al Dakar, molt bé, Joan Barreda un dels favorits evidentment, sempre ha estat a dal i sempre ha estat de mala sort Joan Pedrero amb la Xerco, Gerard Ferrés Laia Sanz amb la KTM i l'Ivan Cervantes, el campió del món d'Enduro amb cotxes, com no Messia Dakar Estefan Peteransel amb el Paujot Nasser Alatella amb el Toyota Genial de Villers també amb el Toyota Mico Girbonin amb el Mini Carlos Sainz amb el Paujot Sebastián Loeb a veure si aquest any el campió del món doncs uh, planta més cara que l'any passat <s sulf 1973> ja em va plantar l'únic que va estar amb la sort pobre Nani Roma amb el Toyota Cyril Desprez Cyril Desprez amb molt Toyota amb el, el Paujot Orlando Terranova amb el Toyota Chevy Pons amb el Ford Chevy Fog de la categoria T2 amb el uh, Toyota amb quads Tenim novetat, eh? que no hi ha els germans Patroneli, els germans de l'artista Patroneli, que estàvem a de guanyar també de car no hi seran aquest any, sí que hi ha l'Ignacio Casale amb Yamaha, Rafa el Sonic el polonès a Yamaha, José Luis Espinosa, el representant espanyol. I amb camions, com no, destaquem l'Iveco de Gerald De Roy, Moito Rallardona i Derek Rehobol. Uh, a més a més, uh, els seus, seus màxims rivals seran, evidentment, Iron Mardev, Sí, no, no, no, eh, escolta'm, no en riquis, eh ah. Ai de merda Els russos BLAF i Stustinov Amb el Cames i eh, destacar Federico Brillagra També que ve dels ratllis que participarà Amb el MUNIPECO I els catalans, que seran Jordi Joventeny Josep Lluís, Criado I Enric González amb el MAN Per acabar, dos notícies Pep, recordem aquesta tarda super Superprestíge eh, Dirtrack al Palau Sant Jordi de Barcelona Amb el Francesco Txarrera Amb el Marc Márquez amb els germans Espargaro amb l'Èlex Rins, amb el Nico Terol, amb moltíssims, amb moltíssims pilots de també de motocross, d'enduro, de, aquesta tarda a Pau Sant Jordi a partir de les 6 de la tarda. I acabant també, aquesta setmana que ha de resold el com to diria jo, el trencaclosques, no, el trencaclosques del campionat del món de rallies, que recordem l'any que bé, eh, comença la nova era, i és que Sebastià Nogé ja té equip per l'any que ve, va fitxar eh, aquesta setmana per l'equip M Sport, pilotarà durant tota aquesta temporada 2016, 2017, i esperem que moltes més, perquè és un ple veure al el Ford Fiesta World Rally Car de l'equip M Sport, i també, de tres pilots, recordem que quan Volkswagen va plegar, va deixar tres pilots a l'aire, dos ja estan col·locats, Volkswagen no sabem què farà, si participarà finalment de forma així, eh, doncs, privada, evidentment, per, eh, per algú que la compri, eh? està a l'espera, però és difícil. Don Sebastián Ogi estarà a l'equip Ford, Jarimati la balestarà a l'equip, Toyota, falta saber per on estarà Andrés Mikkelsen, i, i, bueno, i això és tot, de moment ja tenim presentats Toyota i Ford, falta per presentar Citroën, i Hyundai també, falta per presentar només ja Citroën. Doncs res, avui, a partir d'un quart de set, de sis, eh? uh, última hora per per les inscripcions per presencials a la caminada a la caminada o la, o la cursa de, de Caral. Eh? Organitza el Montenranes del Berguedà per la lluita contra l'ictus i les lesions medulars i cerebrals traumàtiques. Nosaltres el tenim per res més. No, les... simplement dir, Pep, això, doncs, que no, no hi haurà activitat esportiva, però sí que hi haurà el torneig de Nadal de, de Borreig, eh? recordem, una nova edició del torneig de bàsquet, que se celebrarà aquí al Pavelló els dies 28, 29 i 30 per tant ja podeu fer les inscripcions a la web a Ribera Esports, a Sallot Lluquet i els ja que soteu fora d'uns a la web o al mail que, que veureu en el programa o a la web doncs bon Nadal a tothom, bones festes bon cap d'any, ens veiem bons pels Reis, eh? com si ens portessin de regal eh? tornarem pels Reis que passeu molt bones festes fins, uh, fins llavors, fins l'any bon que i bones festes fins l'any que ve, molts patronets, adeu!